Tjena, tjena och välkomna tillbaka till det spekulativa och frågvisa 41 avsnittet av podcasten Tid för podd Den första svenska podden om James Bond Jag heter Emil och har med mig vilka då? Ja, Otto sitter, sitter här i vanlig ordning Rickard sitter här i vanlig ordning Och Emanuel ja, ligger väl ner i ovanlig ordning tror jag Jaha, Jaha. Mm. Det är fint Hur är läget med er? Det är bra. Jag har, ja, det har varit ganska lugnt. Det känns som att varje gång du frågar så säger jag att det är bra och så säger jag inte så mycket vettigt. Så att det är ju... Nej, men det är bra. Det har varit lugnt och skönt. Det har inte så mycket att göra just nu däremot. Men jag jobbar på. Så det är, annars är det bra, faktiskt. Ja, det är väl, låter väl skönt. Ja, lite tråkigt också. Ja. Man blir rastlös. Ja, det kan man bli för sig. Men det blir inte jag. Ja... Eh, eller gjorde blev visst men inte just nu för jag har lite grejer att stå i grejer Men eh, grejer som mm. man gör på hösten ja. eh, Mörkret kryper på och då kommer whiskyn fram mm. Och då kryper du på Sitter du och dricker whisky? Nej uh, bourbon faktiskt Du går från klaret till klaret från bananchips till, whisky till bourbon Det är bra steg upp man jag säga <laughs> Ja, då det skulle oh. vara ett bra komplement till varandra i och för sig Men ja. nu har det inte blivit så nej. Det är fan. Nej, det tror jag inte jo, nej, nej, det tror nej. Jag. Mm. Ja, och Som varje gång Emil frågar hur det är så svarar jag Jag har mycket att göra Det är samma sak nu är... Eller så svarar du, jag läser Gardner Ja, jag försöker Men det, ja, det går inte Jag, jag har fastnat på en viss som vi kommer att prata om sen <laughs> Någon gång och Det går inte, men eh, jag har mycket att göra Och eh, jag har upp Och jag räknar ner Veckorna till den 3 november för då ni. det är det av? Ja, den här dagen har varit vidrig. Så det är skönt att sitta här. På toppen av det, toppen av det så har du ingen wifi mellan Sankt Eriksplan och plan. Ja, jag blir så jävla lack på SL. Fy fan vad de här. Det, det, det tar mig fan radio tystnad både före och efter Sankt Eriksplan på tunnelbanan. Men fan kan man inte lösa det? Det är för dåligt. Det är en ganska central station också. Det är ju inte liksom vår bygård, liksom, utan det är ju ändå mitt i stan. Ja, okay. Då kommer en viktig fråga nu, Emil. Vad, vad ska det krävas för att det ska bli gutt att leva igen? Eh, kanske en ja, kristen kanske. Mm, Okej, okay. det får vi ta ordna. Mm. Mm. Mm. Det tycker jag. Och eh, idag så ska vi ta oss an era frågor. Vi har nämligen fått in en massa frågor från er lyssnare så vi ska försöka och besvara. Men innan vi gör det så ska vi ta och resa tillbaka och prata om det som inte hände. Det blir blivit tid för tidsmaskin och frågestund. Äh, sagt, vi ska diskutera allt sånt som kunde ha hänt, var ganska nära att hända men som inte blev av. Och ska vi försöka att... Ja, försöker vi ska spekulera i hur historien hade kunnat sett annorlunda ut. Och jag tycker väl att vi tar det från allra första början och åker tillbaka till 50-talet. För det var ju faktiskt på gång med TV-serier i flera omgångar om jag inte minns helt fel, men det var väl närmast att det blev en NBC tror. Jag. Så jag ställer väl frågan till er. Vad hade egentligen hänt med bond om tv-serien hade blivit av. Ja, så det intressanta med tv-serien är att det skulle ju inte vara eh, baserat på böckerna utan Flemming skrev ju nya utkast till det, till den tv-serien. Så det är ju intressant att spekulera vad som hade. Jag tror nog att eh, filmrättigheterna på böckerna hade sålts vid sidan av, även om tv-serien hade blivit av. Men frågan är ju ja, vad hade hänt? Ja, svårt. Alltså det allt hänger ju på vad som hade hänt med tv-serien. Om det hade blivit en succé eller inte. Och så. Jag vill nog gå så långt som att säga att jag tror inte att det hade blivit en filmserie som vi känner till den om det hade blivit en tv-serie. För Jag tror att om tv-serien hade bara varit så när populär så hade någon köpt rättigheterna och gjort någonting eget med den Kanske baserat på burkarna. Kanske ja, baserat på någonting helt originellt. Men jag tror definitivt inte att vi hade fått en Eon-producerad bond -serie. Nej, det tror jag inte heller. Jag tror inte Eon hade... <kör> eller Harry Saltzman och Cubby tror jag inte hade ja, kommit med i leken alls. Ja, för de fick ju köpa rättigheterna förhållandevis billigt egentligen. Och det var ju för att Fleming aldrig kunde få till någonting på 50-talet- när det gällde just tv-serier eller filmrättigheter- Flemming var ju väldigt sugen på att faktiskt filmatisera Bond eftersom han alltid såg Bond som en karaktär på Vita Duken. Och det gjorde att när Saltzman och Brockley hade en vision så fick de också rättigheterna. Och hade tv-serien gått på CBS eller NBC så hade det ändå nått ut till väldigt många människor. Och som sagt, hade det varit populärt så hade folk sett det och folk hade velat ha gjort mer av det. Ja, jag tror inte det hade blivit en sån alltså första... Filmen Doctor Now hade nog blivit, ja, vad ska man säga, mer pengar inpumpade och mindre, mindre vad ska man säga, mindre kreativ fridom, frihet kanske. Mm. Eh, i, det, I den aspekten, för då när de gjorde Doctor Now nu så visste de ju, ja, ingenting egentligen. Då skapade de ju serien i det visuella mediet egentligen. Men då hade de något att förhålla sig till tidigare och det hade varit populärt så hade det ju säkert kommit större namn till till serien och det kanske inte hade Blivit en doktor som den, som den vi känner Så det ligger nog mycket i det faktiskt Och framförallt så tror jag Att serien hade blivit väldigt amerikaniserad För jag tror amerikanerna På 50-talet var ju väldigt mån Om sig själva och om sin egen kultur Så jag tror att Bond möjligt Hade kunnat blivit en amerikansk agent Som vi faktiskt såg i i tv-filmatiseringen av Casino Royale från 54, där han faktiskt är CIA-agent. Det var precis det jag tänkte säga. Hade det blivit av och vi hade fått en tv-serie och seder mera filmer om serien hade gått bra så hade nog Bond blivit en amerikansk hjälte, snarare än en brittisk. Och vi hade förmodligen tappat väldigt mycket av det vi faktiskt förknippar med Bond. Just det att han är den brittiska ikon och kan är egentligen, ja, väldigt, väldigt brittisk. Ja, Då hade nog Cary Grant varit ännu mer påtänkt som Bond kan jag mm. tänka. Även fast att var brittiskt stort sig, i och för sig. Ja, mm. ah, jo, men han är ju känns extremt amerikansk för mig i alla fall. Eh, jo, för i det avsnittet som eh, Fleming skrev, det avsnittet som sen blev Dr. No, så var ju faktiskt Bond-amerikan. Mm. Så i alla fall, mm. eh, i den vändan, så var ju tanken att faktiskt göra Bond-amerikan. Och jag tror i alla fall att det hade varit svårt eh, att få en brittisk Bond när man ska göra en. En amerikansk tv-serie av ett amerikanskt bolag för en amerikansk publik. På 50-talet dessutom. Ja. Var inte första utkastet till Dr. No en helt annan karaktär? Var uh... är det den James Gunn av The Secret Service? Ja, exakt. Men det var väl bara ett, ett, ett amerikaniserande av det, eller? Som jag fattar så var det en annan karaktär. Eller tänk, har jag förstått fel? Jag tror det var att de... De skrev väl Bond och de skrev i hela filmen mer amerikanskt för att kunna locka till sig distributörer framförallt i USA. Det var inte helt självklart att United Artists ville hoppa på hela det hela 1961. Så jag tror att de försökte sondera terrängen lite. Att hade det inte gått Men. så hade de kunnat stävja lite på sina mallar och kanske göra någonting lite annorlunda. Men alltså inte till filmen utan till utkastet till avsnittet till tv-serien som skrevs oh, på... 50. När fan var det? 50... 56 så? Ja, 56 måste det vara. Som sen, som sen skrevs om till boken dock. För då okay. var det ju då heter huvudkaraktären James Gunn. Det låter så sjukt amerikansk. låter som en karaktär Tom Cruise kan spela. Ja, faktiskt. Eh, Novel. Vi hoppar in i tidsmaskinen, men vi reser bara fram ett par år till och ställer oss frågan om nu eh, där finns projektet som MacLory och Flemming håller på att jobba med. Om det faktiskt hade blivit av, hur hade det förändrat situationen? För att, jag tror ju, Eons serie hade ju troligtvis ändå blivit av. Det hade ju egentligen inte förändrats. För de köpte väl, eller när gick de in och köpte rättigheterna? Det var väl ändå så pass tidigt så att det inte hade påverkat. 61 köpte ju Saltsman rättigheterna. Och senare i år kom ju Tabby in med och köpte in en SE Saltsman. I och för sig, det hade kunnat förändra. Men det mest intressanta det är väl egentligen om Ions serie hade påverkats. Och hur det är, vad som hade hänt där egentligen med en McLaurin som kommer in och gör en typ av film och sen så ska Ion ut och göra Doctor No. Frågan är om Ion kanske hade försökt om, om det visar sig att McClures film hade blivit bra eller någon typ av succé så kanske Cabby hade velat Liksom spinna vidare på den grejen. Att de hade fått med sig mm. McClory till sig. När de sen drog igång sin serie. Mm. Att McClory hade kunnat bli en, ja, en av de producenterna som var en del av Ian. För jag tror ju att om den filmen hade blivit populär, den hade slagit igenom stort. Så tror jag ju att skulle ha väldigt svårt att släppa ifrån sig sitt ägandeskap över filmerna. Till någon annan när han vet om att när han själv inblandade i processen blir det bra. Så det är frågan. Han kanske hade haft en väldigt större roll i skapandet av Eons filmserie i sådana fall. Han kanske till och med hade varit med och hjälpt med manus och liknande. Men sen tror jag som Richard säger att Cubby och Harry de visste ofta vart vindarna blåste. Så de hade nog följt efter den stilen och försökt rida ut det så gott det går. Sen tror jag i alla fall att trots ändå all den som Chlori får så tror väl ändå jag att hans vision för Bond med det som man ville göra var ändå inte så väldans långt ifrån det som Eon senare faktiskt gjorde Nej det, det är ju håller jag nog med om faktiskt jag tror inte det hade förändrats så jättemycket just i, i stilen faktiskt mm. det känns ju ändå som en hans idé och vision var ju ganska lik som sagt vad det vi fick. Ja, göra, göra Bond mer visuell få in humor Mm. Mm. Mer, mer filmisk helt enkelt Ja exakt Mycket hänger ju på vilka han hade Kunnat få med sig på projektet Precis i form av skådespelare och regissör Och sånt där Och Crew, liksom. mm. ja, precis, Och om han hade hållit sig på samma linje Att eh, hålla Bond engelsk Vilket jag bara antar Att han ville För att han var ju i Erländare själv väl? Mm. Ja Men eh, så jag menar, det är ju inte helt omöjligt att de som faktiskt sen kom med i Dr. No hade kanske liksom florerat i, i, i McLoris tankar, vilka han ville ha med sig. För jag menar, film, filmbranschen England där liksom 1960-61 var väl inte jätte, jättestor. Man hade väl inte jättestort urval att välja bland om man ville ha... Bra regissörer och sådär Nej, Särskilt någon som skulle jobba med storslagna Äventyrsfilmer, då var det ju en väldigt Begränsad Flocka människor de kunde välja mellan Så var det ju Sen McClurys roll som producent eh, Så har jag förstått Så gjorde han ju Han gjorde ju inte mycket på Never Say Never Again Och Hade väl inte sådär jättemycket Att se till om på Thunderbolt heller Även om han blev krediterad som ensam producent. Nej, alltså det mesta han har gjort i sitt liv, just producentmässigt, var ju formandet och skapandet av det här månsättet i slutet på 50-talet. Uh, inför, ja, inför Thunderball, inför när vi senare var igen och inför de andra filmerna senare han gjorde så gjorde han inte så jättemycket. Han var ju mest i bakgrunden, han var den som kunde snacka men han var inte den som kunde producera om man säger så. Nej, han ville ju gärna vara involverad i alla fall i Thunderball men där höll ju en han honom ändå. Försökt att hålla honom på avstånd Never sin no var again Var ju var mer han själv Som frivilligt ja, vad ska man säga? Gav bort allt det kreativa mm. Mm. Men om vi Hoppar vidare Några år till Och Fortsätter lite på, på Nej det gör vi inte alls Vi hoppar fram några år till tycker jag mm. Och diskuterar Jan Flemming fan gick ju ändå bort ganska tidigt, redan 1964. Och vad tror ni hade hänt om Flemming faktiskt hade levt betydligt längre? Framlevde trots allt ändå bara 56 år blir det. Här finns det mycket att tänka på. För det här är väl kanske den i särklass mest intressanta What If- i mina ögon i alla fall, för det finns väldigt många alternativ Antingen så hade Fleming bara sluta skriva bond vid en viss tid Och bara njuta av pengarna och kändiskapet som följde med Eller så hade han tagit hjälp av en författare som man faktiskt sa Att han ville göra för att han bara får slut på idéer Eller så hade han bara fortsatt att leverera äventyr fram till 70-80-talet Vem vet, och det finns Jag tror det finns starka argument för alla tre olika alternativ Och det finns såklart ännu fler alternativ för med lite tur hade han kunnat leva efter in i 90-talet om man hade skött om sig själv. Ja, det är frågan om... Ja, Han, han var ju en typ av person som ville leva gott. Eh, han gillade äta, han gillade sprit. Och det färgade ju av sig på böckerna också. Så att hade han... Det någon cirkelresonemang liksom. Men hade han... Eh, Varten den mer liksom, Tagit hand om sig var bättre var mer hälsosam Då hade kanske inte böckerna blivit som de hade blivit också Så det, det är ju en eh, Sån där rundgång Men ett, En tio år till Hade han ju utan problem kunnat eh, Leva Och som du det är, som du säger Manuel så är det ju Vad han hade gjort med själva Författandet Är ju jätte svårt Att veta man vet ju att det har man har hittat lite idéer i hans anteckningar. Som hade ja, kanske kunnat bli böcker. Men annars som vi har pratat om så känns... Det är ju kanske man kanske läser in mycket. Liksom, men att Golden Gun känns som något sorts avslut på något sätt. Tycker jag i alla fall. Mm. Ehm, sen är ju frågan vad som har hänt med filmerna på... Sluta av 60-talet och början av 70-talet. Om, om man hade levt, i alla fall in på 70-talet. Ja, till att börja med med ditt eh, cirkelresonemang. Här. Det finns ju alltid någon jävla tant som är 98 år och som vägrar dö trots att hon röker ja, tre paket cigge om dagen. Och, så Flemming hade nog kanske kunnat leva länge eh, ändå. Ja, det är sant. Men hur som gällande hans eh, författarskap så är det väl också det... Precis som du sa, han, eller som ni har sagt, att han var, ju, han var ju extremt otaggad på att skriva bond helt enkelt. Eh, han hade slut på idéer. Däremot så är det intressant om man nu faktiskt hade valt att fortsätta. Eh, och nu blir det ju väldigt mycket så här alternativ, eh, alternativ historia, men låt säga att han ändå hade haft lite mer sug till i alla fall att producera några fler böcker. Så blir det intressant att ändå tänka på hur. Hade han påverkats av filmerna? För jag tycker ändå att man kan börja på att se i hans sista eh, böcker att han börjar präglas av filmerna. Eh, framförallt när det kommer till humor. Eh, tycker jag. Mm. Att de i Only Twice så finns det flera one-liners och så vidare. Han, han börjar ändå få in där lite mer. Att det ska vara lite mer humor än bomb med lite mer glimten i ögat. Och det tror jag definitivt att han påverkats av av filmerna? Ja, allra högsta grad. tror jag verkligen att han gjorde. Och då är frågan, hur hade det då sett ut om den utvecklingen hade fortsatt? Mm. Alltså det, det första jag tror är ju: jag tror inte att filmerna hade liksom gått lika snabbt, om vi ska säga citattecken ut för, eh, om förlämningen hade varit fortfarande levt. För då tror jag man hade varit noggrannare med att försöka hålla sig till böckerna när man vet att upphovsmannen fortfarande i liv. Och kommer att få se filmerna. Så att jag tror att. Till exempel så tror jag att Jon of Twice. Kanske hade blivit lite närmare boken. Um, vilket ju gör att. Fleming hade säkert fortsatt. Att liksom få in lite mer. Um, humor. I sina kommande böcker. Men jag tror inte att han hade gått. Så långt att det hade blivit liksom som eh, filmserien senare blev. Början på 70-talet i alla fall. Nej, jag tror nog att Fleming skulle tagit mer inspiration av filmerna än vice versa om man hade levt längre. För att någonstans tror jag att Fleming var väldigt stolt över att det faktiskt blev filmer till sist. Och att de två han se gick ju väldigt bra. De var väldigt populära. Och jag tror att han säkert gillade Goldfinger också i någon grad. Och när han såg hur Monumentalt stora filmer Thunderbolt och John Blev att han skulle uppstratit ännu mer Och sen, ja vem vet Han kanske hade tagit idéer från filmerna Och vävt in i sina böcker Och det hade kanske blivit mer att han apar efter filmerna Än tvärtom För jag tror att Just det där mörka och det där mer cyniska Som kom med hans två, tre sista Var mer en effekt av hans Mående än av hur han ville att Bond Skulle utvecklas Hade han fått ett uppsving senare i livet Ja, vem vet Det hade kanske blivit mer, inte hos Roger moore kanske, men det hade mycket möjligt blivit lättsammare böcker. Bara för, om inte annat, för att sälja bättre i förhållande till filmerna att de går i någon form av sammanhållande stil. Att folk vet att ser de en bondfilm kan kan också läsa en bondbok och då skulle det ungefär vara likadant. Ja, det tror jag med. Jag tror också att filmerna hade nog faktiskt inte påverkats mm. så jättemycket ändå. Jag tror ändå att de hade hade hållit eh, Fleming på hyfsat bra avstånd i alla fall eh, Och gjort sin grej och kört på eh, Och jag tror precis också som du att Fleming hade nog bara uppskattat att det blev en sån succé Fleming visste ju också att hans berättelser gjorde sig bättre på Vita duken och allt det där det han Och att han på så sätt kanske hade någon form av Grad i sig att kunna göra burkarna ännu större mm. Än vad de faktiskt blev men sen hade Och Flemming ju... ja. ja, var också medveten själv om att han, han kan ingenting om film och hur film ska göras, så han hade gladeligen lagt det ansvaret på någon annan för att faktiskt lösa det. Mm. Eh, tillräckligt ödmjuk än faktiskt för det. Men sen hade jag vilat sett mörka böcker, mörka psykologiska Flemming böcker från 70-talet när Bond går igenom någon form av misär tillsammans med det brittiska imperiet. Om det hade gått åt det hållet. Jag vill se bond på 70-talet, det har jag sagt förut. Och eh, det hade kanske varit någon form av väg Främming har tagit om man hade varit mer politiskt intresserad eller något sånt där. Ja, det hade ju faktiskt varit väldigt intressant att se hur Fleming hanterade alltså verkligen när det brittiska imperiet, vad ska man säga, verkligen raserade. För visst, det raserade ju under Flemings livstid med i viss mån att de förlorade kolonier och, och så vidare. Men när Storbritannien som mak maktfaktor faktiskt började falla på riktigt. När det verkligen var USA och Ryssland och sen höll sig Storbritannien väldigt mycket i bakgrunden. Han börjar ju hantera det där lite igen i uh, Young Live Twice med att Storbritannien inte är något. Men just det där riktiga, riktiga förfallet när Storbritannien absolut inte har den, den makten på den politiska kartan längre. Det hade kanske vara Bonds största identitetskris om de hade spelat upp det. Ja, verkligen. Ska vi röra oss vidare? Ja, i Och då hoppar vi fram ytterligare fem år, ungefär till 1969 och en George Lazenby som hade gjort Honor Magic's Secret Service och blivit erbjuden ett betydligt längre kontrakt på att göra fler filmer, men tackade nej till det. Och vad hade hänt om man faktiskt hade tagit ja? Oj, oh, ja, vi hade ju fått eh, en Diamonds of Forever som inte är den vi har idag om jag säger så. Om man ska se det kortsiktigt. Det är jag ganska säker på att de hade fortsatt med storing från Secret Service eh, på ett bättre sätt än vad de gör i, i Diamonds som vi har idag. Men eh, i det långa loppet så mm. för vis, visst var kontraktet på flera filmer det var sju ju på nästan sju filmer. Ja, visst var det. Där. Det hade ju inte blivit någon Roger i alla fall. Nej, det råger är ju borta. Han hade ju inte kommit in liksom 52 år i <laughs> Ro Roger Moore och bara gjort octopus i Utah Kill. Liksom. <laughs> mm. <laughs> det hade ju i så fall varit. <laughs> för att, att då lansera Roger Moore som ny för Utah Kill. <laughs> <laughs> ja. 54. Då kan man ju verkligen snacka om nytänkande. Nej, men ähm, ja, Nej, det hade ju inte. Det, jag tror inte vi hade fått just den. Ja, det är svårt det här, för jag tror, in, jag tror inte vi hade fått mors typ av filmer. Vi hade nog fått lite lazyby stuket på det genom hela an Men eh, jag, jag tror inte att jag tror inte att serien hade mått lika bra av det om jag ska vara helt ärlig. Nej, det tror jag tror att Dames of Forever hade mott bra av. Det. <laughs> men, <laughs> ja, ju, exakt. Precis, men, men i förlängningen så går inte och klaga på att Roger Moore kom in och tog över så fantastisk som han var som ambassadör men frågan är vad som hade hänt hade jag tror att den stora frågan här är om John Glenn bajs, är om Peter Hunt hade varit kvar eller inte ja. för att det är nästan det som är alltså hade Peter Hunt stannat kvar och gjort Amazon Forever så hade den blivit en seriös historia som Secret Service Jävlar vad fint det hade blivit mm. ändå alltså. Barry kommer tillbaka och skriver ingen jävla Las Vegas musik <laughs> och så blir det seriös ton på den också Men... och ta bort allt som är dåligt i Diamonds are Forever och ta in allt som var bra i Secret Service Jag gillar ju inte ens själva grundstoring som den är i boken så då får man ta bort allting som är Diamonds are Forever typ. Ja, jo. jag har inte läst boken så. Att... <laughs> jag kom den <laughs> Jag hade ju varit fascinerad över... Vad hade Lazenby varit idag? Om han hade gjort sju Bond-filmer? Han hade ju varit Bond för två årtionden. Två väldigt starka årtionden egentligen i förhållande till... Du hade Star Wars, Indiana Jones så skulle du ha Bond. Och då hade du Bond med George Lazenby. Han hade ju varit en ikon idag. Hade Lazenby kunnat kunna stått emot Star Wars som Roger Moore stod emot? Alltså det är så svårt att säga för att allt det här förutsätter ju... För det första att Secret Service skulle bli en succé... Den skulle ju åtminstone bli lika stor som John Live Twice för att vi ens skulle kunna prata om vad uppföljandet skulle bli. Mm. För upp, att uppföljaren blev som den blev idag har ju helt att göra med City Service relativa Misslyckanden. Relativa misslyckanden, precis. Jag menar även om Lejson hade kommit tillbaka och City Service hade sett ut som de gör idag så tror jag att de hade vänt sig till en mer humoristisk sidan man nog blickar tillbaka till Goldfinger och allt det där. Jag tror nog filmen hade varit rätt lik vad de är idag förutom att det hade varit Leisenby. Och då är egentligen den stora frågan, hade Leisenby kunnat bära filmerna på samma sätt som Roger Moore gjorde? Och det är frågan om. Jag tror inte för det. Att, nej, men samtidigt, Leisenby, hans första film var Secret Service och där gjorde han väldigt många bra grejer och kan visa den i någon form av... Nå någon form av talang Någon form av förståelse för karaktären Som många har argumenterat för Roger Moore aldrig hade Så äh, Även om filmen hade blivit som den är idag Så hade Leisenberg Kanske gett en mer nyanserad sida Av karaktären mm. Med det sagt så väljer jag Hellre sju filmer med Roger Moore Än sju filmer med Leisenberg Men idén är ju svinnande. Ja. Ja, ja Jag landar också lite Åt ditt håll att jag tror inte filmerna i sig hade förändrats extremt mycket under förutsättning att vi ändå hade fått se ungefär samma team för det första. Eh, hade Peter Hunt varit kvar och gjort fler filmer ja då hade det ju sannolikt förändrats en hel del. Men jag alltså tror jag också att man hade börjat eh, gjort lite mer lättsammare filmer eh, och gått åt det hållet. Det är också övertygad om det. Det är tveksam på, det är ju hur hade vad ska man säga, hur, hur, hur era hade, hade klarat av att göra Bond odödlig på det här sättet som Roger Mores era definitivt gjorde. Att, att det under Roger Mores era blev inte bara en väldigt populär och framgångsrik serie utan en serie som i stort sett inte gick att döda. Mm. Hade Leisenby faktiskt klarat av det? Hur hade det sett ut vid film 6-7? Um, hade det fortfarande funnits där Eh, enorma intresset för Bond eh, Roger Moore kom ändå in och verkligen Återupplivade Bond eh, I Despair Spy Love Me Och efter det så var det bara succéer. Visst, Roger Moore hade två Tuffa inledningsfilmer Sett till hur de Hur de presterade på boxoffice Men efter det så var, ja, blev vi Bond stort mm. mm Hade Leisenby klarat av att göra samma sak för låt säga att intresset hade Fortsatt börja dala i några filmer till Och vi är inne på Leisenbys Tredje eller fjärde film Hade han, hade han då kunnat gå in och vända och gjort Bond odödeligen Med ett par filmer till och sen lämnat över till en ny Eller hade det krävts att han Ja, jag, jag vet inte, hade vi ens fått se En, en tredje bond Jag tror nog att vi hade fått det Frågan är vem den tredje hade blivit Och när den hade blivit För att, alltså jag, jag tänker, jag, jag tror inte att Leisenby Hade blivit en liksom Roger Moore men jag tror att eh, precis som att John Connor var relativt okänd när han började så tror jag att Laserby hade nog kunnat jobba upp sitt varumärke efter ett par filmer eh, om man hade hållit den kvaliteten som jag ändå tycker att han håller i Secret Service. Men sen vet vi också liksom, att han på den tiden var han han var en kaxig jävel så jag tror att han hade gjort två filmer till. Tre. Sen hade han säkert slutat för då tänker jag Nu är jag en stjärna på riktigt Nu kan jag göra vad jag vill mm. Så att jag, jag tror inte att han hade gjort sju filmer I vilket fall Men Och frågan är då vem hade kommit in efter honom I slutet på 70-talet Det är ju så mycket Som spelar in i vad, vad som händer mm. Men Laysenby hade ju inte blivit Någon Roger Moore, det tror jag inte Men ja okay. jag, jag tror att filmerna hade sett Lite ut som, som vi faktiskt ser dem. För jag tror att, att eh, producenterna tyckte att Secret Service var lite för ja, seriös. Och att de trodde att det var därför den inte funkar. För att uppenbarligen trodde de ju på Laysenby på något sätt. Eftersom han ändå fick erbjudandet. Men att de kanske inte hade tagit tillbaka Peter Hunt. Utan att Guy Hamilton hade fått komma in och göra Damsa Forever med Laysenby- i en lite mer amerikaniserad version. Så att det kanske inte hade blivit någon jätteskillnad. I början på 70 talet Nej, jag tror, jag vill också säga att jag tror också på Leisen och jag tror också att han hade byggt upp sig. Men. Och framförallt så gillar jag också LeB väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas verkligen att han hade, att han hade lyckats med det. Men. Oh, det är jävla svårt att spekulera Ja det är jättesvårt, jättesvårt. Ja, så Det jag tänker på just med Peter Hunt Det var ju att han ville göra Secret Service och det var den han ville göra Han hade ju förberett sig sedan 1964 för den filmen Han hade ju liksom börjat skissa idéer och allt möjligt Jag tror inte att han hade den Bondfilm till i sig Möjligtvis efter några år Men liksom Secret Service, det var där han la All sin kreativa ådra och Det var det han, det var det han liksom körde på Så att de hade förmodligen tagit tillbaka Guy Hamilton Eller Terence Young eller någon annan Som de redan hade jobbat med Och sen är det just det där som med Att vi nu säger att vi vill ha en mörk uppföljare Och allt det där Det är väl väldigt mycket vad vi i dagsläget vill se Av filmerna när vi ändå vet vad vi fick Jag tror att där och då 1971 så var det En lättsam film med Sean Connery Alla ville ha Och sen allt det där som kom med, med Roger Moore Mm, mm. Och det var ju det, det var ju det som funkar För att många andra filmer på 70-talet De blev väldigt mörka De blev väldigt allvarsamma Och allt det där Och då fungerade Bond som en motpol Så det är väl det tyngsta argumentet För varför filmerna inte hade förändrats jättemycket Med det sagt Så hade det varit väldigt intressant Att se Leisenby först tackla En intensiv kärlekestora I City Service Och sen springa runt och vara någon form av playboy-kuk i Las Vegas två år senare. <laughs> det, hade, det hade han ju älskat. Det hade han ju älskat. Och jag tror nog att han kunde ha gjort det ännu bättre i en Diamonds of Forever. För jag tror att det krävdes inte lika mycket helt enkelt. Han skulle kunna gå runt och vara sig själv lite. Mm. Så på det sättet hade han kanske klarat det humoristiska. Men han är ju inte en superstjärna som Roger Moore eller Connor är. Så det talar emot hans... Prospektiva 70 En sak som jag kommer att tänka på nu I och med att vi ändå har haft äh, Flera skådespelare som inte har varit från England Vi har haft Pierce Brosnan som är irländare äh, som, som i sin fjärde film Struntade i att ens fejka en engelsk <laughs> Dialekt utan körde på på sin irländska äh, Och vi hade Sean Connery Som för varje film blev mer och mer skotte mm. Det hade varit intressant att se Lazy Gå hela australienskt i typ såhär filmsex <laughs> Ja, exakt Crocodile <laughs> Dundee. Ja. Ah, Exakt. Ah. <laughs> Nåväl, eh, vi hoppar fram två år. För om det var ett eh, filmkontrakt som Leisenby inte skrev på så var det ett eh, kontrakt som John Gavin skrev på inför Diamonds Are Forever. För han skrev faktiskt på för att bli bon men sen så kom John Connery tillbaka och han fick snällt flytta på sig. Så... Med tanke lite på den diskussionen vi hade tidigare om att Bond hade blivit amerikansk så här hade vi faktiskt en amerikansk kodis som var påskriven för Bond. Mm. Alltså det är intressant att det här är ju alltså på ett sätt en potentiell James Bond som bara, han, han försvann och blev ingenting istället. Mm. Hans karriär hade ju <laughs> sett lite annorlunda om han hade fått den där rollen. Allt för att Sean Connery uppenbarligen går att muta med mycket pengar. I alla fall, yep. mm. I alla fall 71. Snålskottar alltså. Ja. Han var ju med i Psycho då och Spartacus. Det var typ de två stora filmerna och sen inget mer. Jag har ju bara sett honom i Psycho tror jag. Mm. Eh, mm. Annars så är han... Väldigt obekant för mig Han är ju den filmens svåraste länk han <laughs> ja, har ju inte exakt. mycket till karisma Jämfört med Anthony Perkins liksom. Nej men det är så. Här, om ni minns uppningsscenen när, när han ligger där i hotellrummet Han börjar Just kasta det. ut sina repliker Som ingenting Läser manus rakt <laughs> Ja men precis. Han är, han är George Lazenby i sina värsta scener Fast ännu värre Men, men om vi knyter an till den diskussionen som vi hade med Lazenby Där vi ändå trodde ganska mycket på att Lazenby skulle klara av att Fortsätta och Förvalta Bond på ett bra sätt Och sen lämna över Vad hade, Hur tror vi att John Gavin Hade lyckats med det uppdraget Att, att, att förvalta Bondarvet Och fortsätta Göra det, gör det under 70-talet Jag tror inte det alls faktiskt Jag tror att filmerna hade bara Jag vet inte Minskat i proportioner och Ja, i takt med att vi inte fick någon Stjärna på det sättet Det är min bestämda åsikt samma sak kan man ju i och för sig säga om Lazy ja, också. Ja, jag sa det också. Men ingen höll med. <laughs> ja, kanske det gjorde. Ja. Jag lyssnar inte. Nej, nej precis. Nej, jag, jag tror inte Lazy hade klarat. Han hade inte samma karisma som Moore heller. Så att jag, det, jag säger det nu en gång till. Jag tror ingen av dem hade lyckats. Han var lika bra som Roger Moore. Och John Gavin var framförallt en väldigt kortsiktig lösning. Framförallt av filmbolaget. Ja. De, de ville ha en amerikansk rådespelare. För de ville spela in filmen i USA. det var det enkelt. Och jag menar De hade ju överhanden gentemot E.ON 1969-1970 För här var det första tecknet på att Salzman och Broccoli faktiskt hade misslyckats På ett sätt Med en film de gjorde Och jag menar filmbolaget de var ju desperata Av att få en succé igen De ville ju ha pengarna de fick från John and Twice och Thunderball Så att det var ju antingen John Gavin eller Sean Conner Och då fick de ju det sistnämnda Det var ju tvivelaktigt i bättre alternativet Ja ju helt klart Alltså jag har inte sett John Carvin i någonting. För jag har inte sett Psycho. Va? Så att, äh, Jävlar. Va? Oj, va? Nej, det har jag faktiskt inte. Då ska jag inte spoila vad som händer i mitten av filmen nu. Det involverar en dusch och en kniv. Va? Mm. Det låter som mina standardmånare. <laughs> det lätt läppigt alltså. <laughs> Oj, ja. Det var... Nej, så, så är det faktiskt inte. det. det är, är... Du vaknar ju hoppfull på morgonen. Ja. Ja det gör jag faktiskt. Sen, sen kommer kniven fram. <g widespread> Dina är inne för att innefattar du duschar och knivar men inte i samband med varann. Kniven använder du vid frukost och duschen när du duschar inte. Så att eh. det ja det dör sat, satt huvudet på kniven. Satte jag kniven i duschen kanske. <ska> Nej men så ehm. <samt> kanske låter som en Daniel Craig annars ja. efter Spectre. Exakt. Ja. Slash Ooh. Your wrists varje <skratt> dag. <då>. <laughs> Nej men utseendemässigt så är jag ju inte fel. Nej. Det, är, det är mitt bidrag till diskussionen. Nej, men jag håller med. Han, han, han har utseendet, men han har ju absolut inte den karisma som krävs överhuvudtaget. Det, och ja, jag tror han hade blivit en riktigt träig amerikaniserad bond. Och ja. det hade påverkat filmerna väldigt negativt. Mm. Mm. Sen vet jag inte om... Ja, det är ju samma sak som en lejsenvill. Man vet aldrig vad som hade hänt. Film, det kanske hade överlevt i alla fall. Han kanske hade gjort fyra filmer som har gått jättebra till dåligt och sen lämnat över det och så kommer någon att göra en dunder succé som du Spy av med och så eh, lever vi lyckliga i alla våra dagar. Mm. För det viktiga med Roger Moore att vi fick hans... Ja, men särskilt att det var sju filmer det var att Roger Moore han var brittiskt ute i finnespetsarna. Han var en brittisk ikon och allt vad det symboliserar... Att Roger Moore var Bond i tolv år Det gjorde ju att Bond blev brittiskt På ett sätt Sean Connerys Bond aldrig var och det, och det är att Roger Moore var en gentleman Både på skärmen och utanför Förhöjde också Bond-status som den här bra hjälten ja. På ett sätt, jag inte tror varken George Slasen Eller John Gavin någonsin hade kunnat lyckas med För de var, de var lite mer oslipade diamanter mm. Och de hade... Jag tror nog att med John Gavin och med filmstudions större influens så hade filmerna blivit kanske lite mörkare, lite mer åt thriller-hållet. Mm. Bond hade ju absolut inte fått den flärden och elegansen den har som mer rykte idag. Så det är väldigt, väldigt viktigt att Roger Moore faktiskt blev Bond. Det tror jag också, för vad jag i alla fall har lyckats förstå mig på av John Gavin så var det ju en spel, skådespelare som gillade just de mer seriösa rollerna och det skulle vara mycket dramaturgi och allt vad det mm. så jag tror definitivt att vi hade fått en bond ja, vad ska man säga? en bondserie en bond som går åt det här hållet kanske en Timothy Dalton fast mycket mycket sämre i på praktiskt taget allt <laughs> mm. och amerikansk för det är, ju, det är ju såklart bra om bondfilmerna blir mörkt till en viss mån men det får inte bli skitigt på ett sätt som jag tror att 70-talsfilmerna skulle kunna blivit om Eon hade bestämt sig för att det skulle bli så Utan Roger Moore Mycket slum i och... Ja, precis, de hade varit i USA och allt så det, hade, det hade man inte velat ha sett helt enkelt Men man är inte förvånad för filmbolag De ville ju gärna styra åt ett visst håll Jag menar, Mellan 1990 och 1995 Så vill ju United Artists Ha Sylvester Stallone som Bond Och Mel Gibson som Bond Jag menar, Det är ju såna där saker, de kastar ur sig för att de vet att Det funkar på pappret Och John Gavin var säkert en sån grej också Säkert vi har mycket kvar att avhandla så jag tycker att vi hoppar fram fyra år till blir det i vår tidsmaskin och eh, Solzman som säljer sin andel i Danjak, moderbolaget som äger alla rättigheter till bond och säljer dem till United Artists, ekonomiskt utblottad och kan eh, dra sig ur hela bond, eh, bondvärlden. Om eh, man inte hade varit eh, ett eh, ekonomiskt eh, puck och eh, inte varit tvungen att sälja sin andel, vad eh, hade hänt egentligen? Ja, det hade varit så mycket bättre för alla. Tänk hur många bondfilmer vi hade haft. Ja just det, vi hade inte haft någon MGM där i, i smeten. Exakt, vi hade haft eh, bondfilmer åtminstone 1991, 1993, eh, 2010 och kanske eventuellt 2016 kanske. Ja, Det här, det här är ju en första, första What if där det verkligen går att Peka på väldigt specifika saker Som inte hade hänt ja. Långt senare, decennier senare mm. Bara hela 90-talsskiten Hade vi sluppit Ja, men här, Eon bör vara Och ska vara fristående Med MGM som något Jävla ankare så går det inte Och det gör, har ju bidragit Till alla stora problem egentligen För Bond-serien Mm. MGM ligger ju bakom Alla de ekonomiska svårigheterna Alla byråkratiska problem Allting sånt där som har gjort att visserligen bara har blivit försenade Men även att Filmer har gått åt ett visst håll Det kanske inte hade varit om Eon fick styra själv Nej Men å andra sidan hade vi fått um, Samma The Spy Love Med om Cubby inte hade varit lika pressad. Fast pressad, pressad var han väl, det hade väl inte spelat någon roll. Jag tänkte om det allt hade gått som på räls med Soltsman och han. Jag, jag tänker att pressad var han på grund av att uh, varken Level Let Die eller The Magic Golden Gun hade, hade blivit några stora publiksuccéer. Okay. Att intäkterna bara sjunker och sjunker. Jag tänkte mer att han blev pressad för att han nu var han själv. Nu skulle han visa att han kunde minst göra det här själv. Ja, alltså i och för sig, Level Let Die drog in lite mycket som Diamond sa forever, så den var ju en succé särskilt i USA. Det var ju särskilt The Man With The Golden Gun som floppade, Men jag tror det vi pratar om nu är väl om... ...om Cub hade köpt rättigheterna själv och ägt Eon till 100%. Då hade han ju varit mega pressad. När sålts man bort 90... när då? 93-94. Mm. Vem hade tagit över hans producentroll? Steven eller någon? Michael G. Wilson och Steven, eller? Ja, det är möjligt. Det hade ju förändrat situationen nu. Ja Om vi hade haft en såltsman eh, Inblandad Det är också Eller hade de sålt vidare rättigheterna Eller ja mm. Ja alltså Jag vet inte om det hade gjort så jättemycket skillnad Egentligen med såltsman och Broccoli under 70-80-talet De Gick väl väldigt mycket hand i hand i mångt och mycket. Men filmerna skiljer sig inte åt de som har producerat främst av Brock eller de som har främst producerat Salzman. Det intressanta är väl kanske snarare om Brock eller det är allt själv. Ja, det hade ju varit intressant att ha en. Har de varit helt ensamma? En... Ensamma kreativt. Ja, jo. Jo men det hade kanske också gjort att serien hade gått under under 80-talet när filmerna gick sämre igen Ja, hur mycket har, har MG, alltså måste MG måste stökat mycket men hur mycket har de varit ett, ett stöd på ett positivt sätt för Cabby? De eh, pumpar in pengar Ja, det är deras roll de är ju den ekonomiska ja. stuttepelaren igen. jag menar, EON de finansierar ju inte filmerna för fem öre och om de gör det så är det en väldigt liten summa annars är det ju MDM och United Artists förut Och nu är det ju mm. MGM och så nu. Mm. Och det säger sig självt att när ens Ekonomiska stöttpelare Är ett i stort sett konkursbo Så behöver det inte nödvändigtvis vara Någonting positivt Nej, det är, <laughs> oh, Jesus. Men det, men det är ju Men det är ju där de gör De ja, pumpar in pengar Ordnar i stort sett allt Allting med dis distribution Och eh, säljer även tv-rättigheter Och eh, lite annat Ja, de kunde man ju vara utan. Ja, det, det känns ju som att det var ett jäkla stort svek egentligen mot Cabedesad mot det som han gjorde. Att han sålde ut sina 50% till ett företag, till ett bolag som bara ville komma in och lägga i. Jag menar, det måste vara ett otroligt provocerande mot hela eller familjen Att helt plötsligt måste de förhandla med, med aktie aktieägare med bolagsstyrelser bara för att få igenom minsta beslut mm. när de förut bara var två personer eller två familjer som kunde sitta och bolla idéer. Ja, för fan. Sitta och skriva bond med någon jävla bolagsapar från United Artists. <laughs> Fy ja. mm. Men det, jag tyckte i alla fall det ni sa på om 90-talet när Soalsmän dog. För vi hade ju i alla fall kunnat fått något sånt om att, att Soalsmän dör och sen så har hans eh, arvtagare vill ta någonting med att göra och så säljer de det till något annat eh, bolag. Vi hade kunnat fått ett, ett 50-procentigt ägande av ett helt annat filmbolag som går in och köper sålsmäns rättigheter på 90-talet. Ja, oavsett så tror jag inte att det hade kunnat bli 100 ett 100-procentigt familjeakt. Någonstans på vägen hade byråkratin och företagen blandats i för bond blev för stort helt enkelt. Det gick på 60-talet för det var en annan mentalitet i filmproduktionen och allt det där, men nu idag, det går ju inte att ett familjeföretag styr en en multimiljon... Alltså en franchise på det viset. Fast det är ju 100% familjakt nu. Ja, i och för sig. Men jag tänker med stöd av MGM. De hade ju inte kunnat klara sig helt själv. Ja, ja. det har det kommit till ett väldigt högt pris när broccolifamiljen eh, fick ut eh, andelen. För det är ju, MGM har ju fannas en rätt större, större makt Mm. Eh, utan ögonen med det. Ja, MJ är ju typ Bonds största fiende samtidigt som det är Bonds största hjälp Ska vi gå vidare? Det tycker jag Och eh, nu tar vi och eh, Vänder lite på det, vi har diskuterat eh, Skådespelare som hade kunnat varit bond eh, Längre Och skådespelare som hade kunnat Blivit bond, men Vad hade hänt om Moore faktiskt hade slutat Tidigare, att han hade Kortat ner sin, sin period som vånd eh, Ja du Jag har ju alltid velat att han inte hade gjort Sin sista film i alla fall Och ibland Inte velat ha åkt sig heller Men framförallt The Beauty Kill Hade han kunnat skippa Och vi hade fått en Viril Timothy Dalton Som hade åtminstone gjort tre filmer Med, med serien som, som den ser ut idag i alla fall Mm. det hade jag ju väldigt gärna sett och att Walken var kvar och, och sånt och Viewtour Kill hade blivit en mycket bättre film om man hade tweakat den lite och haft in en, en Dalton i 30-årsåldern istället för en Mori i nästan 60-årsåldern Ja Det hade varit min, min drömvärld och jag, jag vet inte att inte säker på att det hade blivit så men jag tror att det hade blivit mycket mer en mycket mer viril film som hade kommit 85 ja, jag, jag är ju färgad på grund av att jag verkligen älskar Timothy Daltons Bond, men jag har svårt att se även om jag tar på mig extremt objektiva glasögon att, <kör> att Bond-serien skulle lida skada av att Moore gjorde en, två filmer eh, mindre. Oh. Det har jag väldigt svårt att se. Eh, då är det sådant ja, man kanske går tillbaka ännu längre, vad hade hänt om man slutade efter Moonraker istället. Eh, eh, då hade, det, då hade det ju och Timothy Dalton kommit in redan i For Your Eyes Only men om, om Moore hade slutat eh, efter For Your Eyes Only eller någonting sånt jag, jag har svårt att se att det skulle ja, att det skulle ha så stor inverkan i längden på vad Bond är idag. det tror inte jag heller. Då Dal, hade blivit en betydligt mer ikonisk Bond. Det är det största som hade hänt. Ja, han hade ju nämnts i i svängarna med Conry och Moore tror jag om han hade gjort sex filmer istället för liksom eller sex, fem sex filmer istället för två. Det är jag ganska säker på. Ja, eller, eller, eller bara rent av typ fyra filmer. Mm. Jo. Det hade räckt med att han hade gjort Octopussy och A View to a Kill. För då hade han ändå varit... Då hade vi haft Connery på eh, sex filmer, More på fem och Dalton på fyra. Mm. De tre stora i den klassiska bonderan i stort. Jo, så är, det, så är det. Frågan är ju om Dalton ens hade kommit in i serien i början på 80-talet. Eller om han inte kände sig redo. Eller ville göra annat. Om det hade blivit en helt annan skådis. Mm. Mm. Nu, nu tror jag inte att det hade blivit så mycket sämre för det. Alltså jag, jag tror som du Emil att om Mår hade slutat tidigare. Det hade inte skadat serien på något sätt. Eh, tror du inte? Jag tror ju definitivt att han hade fått frågan i alla fall. Sen. Ja, det tror jag också. Är det ju, ja, precis som du säger. Det väl huruvida Dolton hade, hade valt att tacka till jag Och hur hans schema där och då såg ut också. Vilka andra hade vi som provspelade? De, de provspelade alltid lite där inför Octopus, Evita Kill. James Brolin Uff, bland annat. Det är helt Just sinnessjukt det. att Trubb funderade på att ha honom. Om vi pratar om att John Gavin är en amerikan. En planka. Att han är Satan Charisma så James Brolin ingenting. Nej. Han är helt... Oh. <laughs> Har ni sett hans screen test. Han känns som en urvattnad Burt Reynolds ungefär Där Burt ja. Re Reynolds ändå kunde liksom Ha lite karisma, lite humor Lite närvaro, så var James Brown Karbonkopia liksom av honom liksom. Och det är inget eh, Bra betyg Så att nej, verkligen inte Ja men hans, hans screentest finns väl på Är på Octopus? Ja, det finns ja. på Youtube tror jag ja. ja, och på DVD Ja, exakt mm -hmm. mm. Jag tror faktiskt inte jag har sett det men nu måste jag se det. Så jag ska göra det direkt efter podden. Han slåss med en sån här gammal vad heter det? Telefon. Bland annat. Det ser för jävligt ut alltså. Ja, men om vi går gå till, till Dalton så känner jag att jag hade gärna sett honom hoppa in till åtminstone när vi till. Men det förutsätter så att de på något sätt skulle verkligen gå in för vad Dalton ville göra. Att de mm. skulle göra det med tillbaka till Ian Fleming och gå tillbaka Till det fullt ut istället för Som det kanske blev någonstans Av till och Timmy och eller Så att de försökte göra både det ena Och det andra Och att de väldigt tydligt Definierar vem Timothy Dalton är Utan att nödvändigtvis Gå hela vägen som de gjorde med License to Kill Att försöka hitta någon Mellangrund och skrapa filmen ut efter honom För det känner jag inte att de alltid Lyckades med helt För att Dalton efterhand har ju sagt att License to Kill Inte blev riktigt som han Ville på förhand Och att de Kanske rent av skulle byta ut hela det kreativa gänget Runt 85 Då ändå Glenn hade gjort Två, tre filmer Jag tror det hade gjort en hel del För hela inspirationen Och för bond anseende slutet på 80-talet Eftersom folk Och för dig framförallt Och för mig ändå... Men folk var ju lite less på Bond Du hade inte fått The Living Daylights Nej, och det vill jag gärna ha Ja. ja, jag med. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> ja, nej men visst man kan inte ta, jag 12 i min daylight självklart, men att de samtidigt försöker hotta upp bond på något sätt. Det var ju särskilt tydligt i att vi ju var två år tidigare. Att de behövde den mm. form av Adelaide Rinspruta. Och där tror jag verkligen att Dalton hade kunnat gjort under jag. Det tror jag, också. det tror jag också. Det tror jag med. Och jag håller väl i och för sig med dig om att, eh, om att eh, det hade behövts någon form av kreativ injektion under i, i 80-talet i Bond. Mm. Eh, med det sagt så tycker jag att The Living Dead är en fantastisk film. Men jag hade ju mer än gärna sett eh, Timothy Dalton i uh, a, to a Kill med eh, lite nytt, eh, nytt folk eh, bakom kameran med. Och gärna att vi hade fått se något annat i License Kill med. Jag tänkte, för inte allt för länge sedan Tänk om Dalton hade fått göra en riktig adaption av en flämingroman roman Typ Moonraker Där han sitter och spelar Bridge med, med M Och att han, det är väldigt lågmält, väldigt brittiskt På det sättet som jag tror Dalton ville ha det, Istället för det som blev väldigt amerikanskt i License Kill jag tror att med kompetent regi och kompetent manus så hade det kunnat bli riktigt, riktigt bra att kunna göra en riktig återgång till det som gjorde Connerys tre första filmer väldigt, väldigt brittiska och väldigt internationella på samma gång. Och eh, om vi då går vidare så fortsätter vi på skådespelarspåret men eh, istället för att tänka mer Dalton så tänker vi mindre Dalton. för vad hade hänt om Brosnan faktiskt blev Bond 87? Ja, några fiskmåsar vid Malibu hade haft livet kvar. Kan jag säga. <laughs> Men eh, <laughs> den som plockar inte många. Men eh, ja, jag vet inte. Jag, om man ser till hur Brostman var då och såg ut då så hade inte jag velat ha honom som Bond 87 i alla fall. Nej. Han kändes alldeles för pojkaktig både i hans utstrålning och hans skådespelarsätt och, och utseendet också. Han såg ut som han var han åldrades väldigt snabbt mellan 87 och 95 kan jag säga. Ja, faktiskt. Så att, nej, det, var, det var inget jag hade, gärna hade sett. För 87 såg han ut att vara 13. Och sen 95 såg han ut att vara 35. Så att det var ju liksom ja, ganska stor skillnad faktiskt. Var han är fortfarande ganska pojkig i GoldenEye. Ja, och exakt. sen det uppspelat till 50 miljarder. Ja. Nej. Det hade inte varit bra. Fördelen är ju att vi hade bara fått brådstånd troligtvis i två filmer. <laughs> för då hade, han, då hade ju han fått kicken Ja oh, jävlar efter, efter, efter sexårspausen Ingen hade Heddej Fast Brosnan kanske i och för sig också hade varit eh, Mer bondkåt än Dalton Och inte sagt nej Han hade, han hade hängt kvar till 95 Och fortsatt <laughs> Han bara jag ska fan vara bond när jag har det alltså. <laughs> ja. Du hade inte förvånat mig ja. Ja, men, eh... Då hade vi fått en ännu tröttare Brosnan i Dianne dig. Ja, fast i och för sig, om man hade fimpat äh, Dying the Day då, då blir man också tvungen att fimpa äh, The Living Daylights med Dalton Och det äh! Av, Där har vi ett intressant val Vad väljer en tids era med Dying the Day Och utan The Living Daylights, eller tvärtom? Alltså att du får, du får välja att the Day försvinner Men Living Daylights kvarstår Eller att äh, Living Daylights finns Och Dying Day inte finns då väljer jag ju givetvis den nuvarande. För ja. jag tror också att Daniel eller dig var en ganska stor anledning till att vi fick en film som heter Casino Real. Absolut. Ja. Mm. Jag tror det är större chans att Brosnan hade gjort sex filmer om han hade bott i sju än att han bara hade gjort två filmer. Jag tror mm. ändå att han hade någon form av amerikansk publik som filmbolaget såg faktiskt fanns. Och att han hade varit populär på ett sätt, Dalton aldrig blev. Jag tror de hade, jag tror de hade sett mer. Potential i Brosnan 89 än vad de gjorde med Dalton. Jag tror de hade skylt mindre på Brosnan än vad de gjorde på Dalton. Ja, så är det tänk, tänk så här: Ni som, ni som verkligen ogillar Brosnans skådespel i de seriösa scenerna i Double <skratt> tänk Brosnan i License to Kill. Oj, oj, oj. Brossnan på... Jaha, jag får brossnan på Brossnan på rullbandet i, äh, i Mexiko där i slutet där Dario håller på att skära av det är mycket painface där. alltså. Ja. Jävlar vad det hade varit fint. Jag fick lite panik nu. Ja. Det är Det vackert ändå. alltså. Mm. <laughs> jag tror i för sig att alltså, brossnan hade ju varit en lite lättsamare bond än Dalton. Ja. Så Living Daylights hade kanske... Kanske inte hade blivit riktigt lika bra. Men jag tror att... Life to Kill hade nog blivit en väldigt annorlunda bondfilm. Och spelat på Brostens styrkor. Så det hade ju blivit en mer lättsam film. Och kanske en bättre film. Vem vet. Mm. Vi hade fått en uh, high school bond. Ja. <laughs> oh. <Oof>. High school. <laughs> oh. Ja, <laughs> oh, Rickard. Skämthumöret. <laughs> ja, det är bra. Brostens är ju den mest Tom bond vi har haft i alla fall. Kan jag säga. Ja, och han känns ju extremt mycket Tom Cruise, just 87 när Tom Cruise var stor liksom. Han är väl lärd alltid stor, men då han var på uppgång liksom. Ja, det är alltså Brosnan, han borde ju varit med i Top Gun Ja, mm. exakt, exakt. Ja, Brosnan hade ju inte gjort kort hade inte varit någon skillnad. Nej, exakt. Brosnan är ju liksom britternas svar på Tom Cruise. Irlandernas. Ja, exakt. Ja, äh, ska vi gå vidare där? Är ja. vi någon tilläggan något? Jag vill ha mer Dalton. Äh, då får du med Dalton, för tänk om Dalton hade gjort Goldeneye. Det här är lite läskigt, det här är en läskig tanke för att GoldenEye blev ju ändå väldigt populär mm. Och det är ju en gamble om liksom att tänka Hade GoldenEye blivit lika populär med Dalton Eller var bråstaren en del i framgångssagan? Väldigt svårt att veta För då förutsätter vi ju att han hade gjort de två första också Antar jag ja. Vet vad jag tänker nu Emanuel? Vadå? Jag tänker på en tidslinje där Dalton gör sex filmer. Vi får The Living Daylights men vi skiter i Dina The Day. Ja, det är ju en tidslinje man kanske hellre väljer. Ja, vi får John Glenn. Ja, John Glenn i sex filmer till. Han kommer tillbaka i Golden också. <laughs> oh, <va? laughs> Underbart. Jag får göra det till Dina The Day. Håller på i 22... Nej, hur många har vi 21 år. Jag har Bond. Då, Då är Manuel helt död efter det där. Då är du ingen bombfän längre, kan jag, säga. jag tror att Martin Campbell och Dalton har varit väldigt kompatibla faktiskt. Mm. Jag, jag kan liksom se Dalton i Goldeneye. Det, det, det är inte så långt borta faktiskt. Nej, faktiskt. faktiskt. Samma här, jag kan verkligen tänka mig Dalton i Goldeneye. Sen är ju frågan vad. Du... luttrad gammal agent. Liksom. Ja, sen är ju frågan vad serien hade behövt om Dalton. Faktiskt hade varit rätt för serien där och då. Eh, ja, för, det är jättesvårt att veta. Och för oavsett vad, vad man säger om Brosnan, Och eh, vi ger honom mycket skit. Men det finns trots allt väldigt många. Framförallt vår generation som totalt älskar honom. Ja. Så gjorde han ju väldigt mycket för serien där och då. Och var, och var en del i den succén som det faktiskt var på 90-talet. Ja. ja, och jag, alltså jag gillar brossnan i golderna. Jag tycker han är härlig i den filmen. Mm. Ja. Sen, sen tror jag kanske att Dalton hade varit lite bättre, men det är ju... Ja, Brostan är ju en del av den filmen och en del av konceptet, så visst mm. Visst bidrog han till någonting. Och som du sa, att han, han var ju populär i USA, vilket inte Dalton var på samma sätt, Nej. kanske. Jag tror ju Dalton, det hade varit väldigt intressant. Jag hade gärna velat se det. En luttrad gammal agent som får en ny kvinnlig chef. Eh, han håller på att prata med Oromov eh, Det kunde varit väldigt mycket av Sköna skådismöten där i filmen Dalton mot mm. Robbie Coltrane och, Ja det hade varit väldigt fint Och så hade Cayman kommit tillbaka också Ingen jävla Erik Serra heller Ett par filmer tidigare så såg man Dalton Liksom mitt vid Järnridån i The Living Daylight Och sen nu ser vi honom när Järnridån har fallit Exakt, han var med mm. från övergången Det hade varit uh -huh. en cool grej om vi hade haft samma bond Från kalla kriget Till efter kalla kriget ja det, är, det. är ju egentligen Lite märklig film Att kickstarta starta en ny era Å ena sidan eftersom att den resonerar Med väldigt mycket som är gammalt Och den bygger på väldigt mycket vi redan vet om Bond mm. Hade vi haft en redan etablerad Bond Så hade ju väldigt mycket i filmen Värt tyngre Till exempel det du säger om en ny chef Ett nytt världspolitiskt klimat och allt det där mm. Och samtidigt så Hade ju hela relationen Med 006 Kanske värt tyngre om de hade valt att ändra det lite Att det skulle vara en äldre Äldre man som det var i första kastet Att vi ser uppnyttjelsekvensen 1986 innan The Living Daylights Att de är på ett annat träningsuppdrag Som i början av The Living Daylights Ja men precis till Det exempel. känns ju som att nu När de tog in Brosnan så var det väl Ett litet halvmedvetet fuck Till Dalton och helans era <laughs> För ja. att den tar ju vid 86 innan Dalton Första trailen för GoldenEye är Pierce Brosnan som går mot kameran och säger Did you expect someone else? Som att det är självklart att det är Brosnan och det är inte Dalton som kommer där. Mm. Och att de på vissa sätt försöker distansera sig genom att göra mer vad Roger Moore gjorde än vad Dalton gjorde och så vidare. Så att jag tror att filmen rent kvalitativt hade varit bättre med Dalton. Men jag tror att den tack vare Brosnan... Blev en större succé För att han resonerade med en ny generation På ett sätt som Dalton inte gjorde Och jag tror inte han hade kunnat göra det sex år Efter sin senaste Bondfilm Brosnan var ju liksom 90-talet På det sättet ja. Jag tror ju för serien hade ju Dalton inte varit Bättre än Brosnan Han, hade ju inte, han blev ju inte hetare från 89 till 95 Snarare Nej, om. tvärtom Och han hade ju inte varit, han hade inte varit Bra för bättre för serien än Brosnan Men jag hade hellre sett Dalton Och se vad han hade gjort i GoldenEye mm. Jag har väldigt svårt att se Dalton i visa reklamer. Ja, exakt. Ja, men Brosnan var ju perfekt för ja. de åren när han faktiskt var Bond. Mm. En riktig posterboy alltså. Ja, och jag kan ju hellre se mig Brosnan komma in i skjutet- det där, som känns som en mer traditionell introduktionsfilm. Och att Dalton skulle få avsluta sin karriär med Goldeneye ja Ja. Men det är ju som vi har sagt tidigare- i stort sett varje Bond låg ju väldigt rätt i tiden- för det de ville göra. De har ju alltid- verkligen plockat rätt bond för ja för det de skulle göra och det som serien behövde. Men om vi ställer oss tänker oss att Brosnan faktiskt gjorde fler filmer, Åh, oh, herregud alltså. Fy fan, att eh, de tittade på box office siffrorna på day after day och tänkte att Brosnan är omåttligt populär, vi måste få ut en till film med honom. Ja. ja det är ju det där. Jag gillar ju alla bondsröda spelare. Men jag är inte så jättemotiverad, varken att se mer av Dalton eller mer av Brosnan egentligen de, de hade sin tid och jag är nöjd med det Så att, ja, nej, inte mer Brosnan Fast å andra sidan hade man, för Dynadet är ju, ja, som vi alla egentligen kan hålla med om Step too far, väldigt too far Men ett sånt stepp har man gjort tidigare också, inte så skarpt Men Moonraker till exempel Och sen gick man ju tillbaka med samma skådis till Free Horizon Only till exempel hade man gjort samma sak med brossnan. För man, kunde, man kan ju inte fortsätta längre än vad Diana Day gjorde. Det går ju liksom inte. Så man hade ju på något sätt ändå behövt steppa tillbaka lite grann. Och då brossnan hade varit kvar så hade man ju säkert gjort det ändå. Jag tänker samma sak. Det hade ändå varit intressant att försöka... Alltså att se deras försök till att... Få ner honom på jorden liksom. Ja, gå inte bara ett steg tillbaka utan ganska många steg tillbaka. Och försöka göra någonting mer seriöst och jordnära. Inte lika liksom... Alltså att, inte att Penner ska svänga, svänga lika långt som med Casino Royale för det, alltså den filmen som den är kan man ju bara göra med en ny ja. då hade man ju behövt göra något helt annorlunda än där vi såg, men att de i alla fall försökte att ta några steg tillbaka gå tillbaka till rötterna och ja, göra, göra en för your only fast 2004 istället. Exakt, det hade nog kunnat funka ändå med Brosnan. Ja det tror jag det man hade gjort för att de gillade Brosnan. han Liksom var ett bra namn för serien. Och hade de kommit på någon liksom bra vinkling så här. Ja, men vi kör på det här sättet. Så hade det nog funkat ganska bra. På något sätt försökt hitta tillbaka till goldena känslan. På något sätt. Ja. Det hade nog kunnat funka. Och nu fick. Men de skulle ju kunna göra Cassino Real egentligen. Ja, jag tror inte de hade velat göra det, jag tror det. Inte med brossnan i alla fall. Jag hade nog hellre sett att de gjorde en brossnan, alltså en brossnan där, han, där de kanske spelar upp åldern lite mer som i Skyfall fast inte på samma sätt. Men att de gjorde en, en Bond där de spelar upp åldern lite mer och sen kommer rebooten med, med Craig som får en ännu mer impact då där när åldern spelats upp i tidigare filmen. Vi hade kunnat få se en casinorial men det hade absolut blivit en casinorial som vi inte känner till på något sätt. Och casinorial är ju den är ju byggd för att vara en introduktion. Hela poängen med storyn är ju att Bond någonstans ska lära sig att det låter lite klyschigt med att Bond lär sig att bli Bond fast ja, mm. han, han, lär, han lär sig vad livet som agent innebär helt enkelt. Mm. Att han är grön och han, han, lär sig, han lär sig vad jobbet kräver. Det är det som är poängen. Ja. Um, både i filmen och i boken. Så därför så hade vi fått se någonting som är väldigt, väldigt annorlunda om man hade gjort det med, om man hade gjort Real som en sista film för någon skådisk. Nej, Det hade känts fel. Ja, det, hade, det vrider sig lite i magen när jag tänker på det. Mm. Jag tror inte vi hade fått en, en ny Dying i alla fall. Det är jag ganska övertygad om. Som man kanske tror från början. När man säger mer Blossna, då tänker man ännu mer Dying of Men det är ju inte nödvändigtvis så. Ja, det, snarare så hade man försökt Hittat tillbaka till The World's Not Enough Jo ja. Ehm, mm. och det, ja precis, då är frågan vad som är värst Man liksom. en... kanske hade du Tvingat tillbaka Michael Aptid liksom, Och så att man fått en till pissfilm Det hade ju inte heller varit så kul Vad ställer en pissfilm ja, en The World's Not Enough Där regissörens fru inte skriver om manuset mm. Ja Eller där man har bra skådespelare eller, eller där man har en bra regissör Många what ifs här som bara haglar. Härligt. Hell, hellre, en, hellre en pissfilm om, om Not är det vore så att är fler än en cancersvulst som of the Day är. Så att. det. Är, <laughs> hellre, hellre en pissfilm. Liksom. Hellre två av 10 än noll ja. av 10. Hur hade Åke Gren uttryckt sig? Dina är en cancersvulst på Bondkroppen? Helt klart. Ja, vi har ju faktiskt en film på 2000-talet som inte blev av och som inte är en Bondfilm, men en spin-off. Nämligen. Uh, spinnoffen med Jinx. <laughs> alltså av alla okay. karaktärer, av alla karaktärer i hela serien, seriens 55 åriga oh. historia, uh, <laughs> så, så väljer så väljer de av alla karaktärer i hela seriens historia, <laughs> så väljer de. ja Men hon Jinx, ska vi nu göra en spinoff på? Inte liksom en origin story på Blufelt eller en. Uh, en story om ja men vem som helst egentligen bulljon liksom Gupta är ju mer intressant sant liksom. Jinx alltså låt det sjunka in vi ska liksom ha Harley En spin-off. Oh. Nej fy fan säger jag. Sa du, Rickard, du vill se en spin off med Dr. Tynan? <laughs> <laughs> Det är liksom Dr. Tynan nej <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Bitten by the bug! En karaktär vi inte ens har sett. <laughs> jag vill se en off med Dr. Tynan. <laughs> nej, jag sa Gupta. Ja, okej. Han är mer <laughs> intressant än Jinx. Ett spin off där bara Dr. Tynan glider runt i Afrika. Oh, vad <laughs> Ja, exakt. Man ser han driva sin läkarklinikry. Sydafrika. Det är tre timmar långt. Epos, liksom. Att läka epos. John Barry av musiken. Ja, i stil med Out of Africa, liksom. Ja. Spelade av Klaus-Maria Brandauer Ooh. Ooh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Nu är jag, jag gay, helt plötsligt. Ja, ja exakt. Ja. Tungt epos. Halva filmen är bara mot mm. ja. exakt. Det är hemskt med afrikanska barn som får Ebola, Dr. Tynern kommer. <laughs> Dr. Tynan kan komma, ska han Ja, <laughs> <laughs> oh, till och med en film om Dr. Tynan hade varit bättre än en film om James. Ja, faktiskt. Jag tänker liksom till och med en, liksom en film som utspelar sig i två timmar i ett mörkt rum och man säger guppta sitta och programmera hade varit bättre. Ja. Oh. Oh. Nej men, ja, om man ska liksom vi vet ju typ ingenting egentligen om det här projektet. Purves Away påstår att man att de, de tyckte att manuset ändå hade potential. Att det fanns en väldigt intressant idé. Och då blir man ändå lite nyfiken på vad det kunde ha varit för någonting. Även om jag kanske inte tror att filmen faktiskt hade blivit så värst bra. Men jag undrar vad den idén är som skulle kunna vara bra. Jag, jag kan liksom inte se vad det skulle vara. Alltså de som har läst utkast har ju sagt att det har varit bra. Att det är många idéer som var med här tog de sedan vidare till Klassineröld. Framförallt det här med det mörka syndikatet i bakgrunden Terroraspekten och En agent i en värld Efter 9-11 Att de tog de idén och sen spann vidare Och förmodligen gjorde de bättre Men att Eon tror jag visste Redan inför Diana DeRay att de var Ur tiden och att det kanske var MGM framförallt som pushade på att göra En film med Halle Berry för att hon var Otroligt stor vid den tiden Hela hennes karriär följ ju Och hela det här projektet följde ju I Maturi Catwoman Och då då spolades det ner i toaletten och det var lika bra det. Men grundidén som jag förstår i den här filmen det var att hon skulle få ett uppdrag att skickas ut och ta det på några terrorister någonstans i Mellanöstern och att Falkro skulle ha en rätt stor roll. Det gillar du Emil. Mm. Och att det skulle vara konspirationer inom CIA. Det skulle vara liksom väldigt kontemporärt, väldigt mycket Born och allt det där. Det låter lite Mission Impossible också. <hör> jag satt faktiskt och tänkte på det med Michael Madsen. Det hade, ja... Han hade velat sett den här filmen. Han, han hade ju kontrakt i tre filmer. Det är en väldigt märklig tanke egentligen att han skulle göra den och sen två filmer till. <laughs> ja. Han skulle ju försöka platsa ett Kronos istället för Greg Beam om man vill. Ja, Greg Beam är vedvärdig. Ja, nej men alltså, jag förstår liksom. På något sätt, idén Jag vet inte, nämnde vi det typ. Förra? På någon podd. Det här att de ska göra en film om en agent med Blake Lively. Mm. Är det? det Nämnde då. vi det? Nej. Har vi inte inte i förra nej, avsnittet. Måste ha varit som, nej, som är baserat på en roman. Nu minns jag inte vad den hette. Det låter som en mycket bättre idé att ta något helt annat som liksom inte är kopplat till Bond. Eh... Och jag vet inte vem det var som sa det... Det är inte jag som har sagt det, det är någon av er. Att det är en bra idé för att... För att dels tror jag att Barbara Broccoli är taggad på att göra en liksom starkare kvinnlig karaktär på film. Och då kunde hon göra det och liksom slå bort de här som hela tiden tjatar om att... Varför inte kan inte Bond vara kvinna? Och då kunde hon bara svara... ja men Vi gör ju den där filmen med en kvinnlig agent istället särskilt ja, när det är en som producerar den filmen med Break Live i huvudrollen det är ju rätt fascinerande ja, alltså, det skulle vara kul om det blev några filmer mm. jag får se hur den. Jag tror, det, jag tror det blir ännu mer intressant för dem som säger att det är Bond ska vara kvinna det blir ju mer intressant om de gör en helt original karaktär som är kvinna än att de ska liksom surfa på Bond det är ännu roligare kan jag tänka mig då att de får en helt original karaktär som är kvinna och blir svinstor istället men sen tittar man på hur, hur Dalton och Brosnans era utvecklades och särskilt när Barbara Brockler kom in så var det att kvinnorna fick större roller. De skulle vara mer framstående, de skulle vara liksom i paritet med Bond och det fick ju sin absoluta topp i och med Dine of the Day. Och det är inte dåligt på något sätt, men i Dine of the Day så marknadsfördes ju Halliburri som den stora skådespelerskan. Och hon var ju med i kanske mer pressen än vad Brosnan var fram till premiären Men tittar man på affischerna så står hon bredvid Brosnan Hon är nästan samma, hon är krediterad nästan på samma ställe som Brosnan i titelsekvensen Och det att Halle Berry var jättestor på den tiden Och att Barbara Broccoli ville göra en film med en kvinna i fokus Gjorde ju att den här jinx kanske var på tapeten långt innan den ens började prata om det var på väg åt det hållet helt enkelt. Sen gick det ju som det gick och det var ju lika bra det kanske. Men det är inte helt orimligt att det faktiskt pratades om det. Nej, tyvärr så är det ju inte orimligt. Men då är det ju synd att det var en jävla värdelös karaktär här. Att... Ja, man, skulle, man kunde ju tagit en bra karaktär istället. Mm. Alltså det är ju... Y Lin hade ju varit vettigare. Ja. Där det hade typ kunnat bli ganska bra. Ja, eller J.W. Pepper... Det är en kvinna. Jag är ledsen att jag behöver berätta det för han, han har ju en fru. <laughs> ja. ja, Ska vi stänga igen den här alternativa historieboken? kan vi göra. Vi hoppar ur tidsmaskinen och går vidare på Lyssnafrågor. Och då kan vi väl börja med en fråga som kanske är lite mer personlig Snarare än eh, tyckande och åsikter För vi fick en fråga från Edwin Som är om vi har eh, träffat någon av eh, skådespelarna eh, Någon i filmteamet eh, eller liknande Ja, nej men eh, jag fick ju möjlighet att göra det När Anders Freid hade sin Bondfestival På filmhuset i Stockholm då hade han ju fått ut lite folk. Och då de ja, som har blev störst av, som jag träffade där, det var ju John Glenn och Robert Avi. Det var riktigt häftigt. Finns till och med som bildbevis. Ehm, och sen var det ju massor andra folk som var involverade i filmerna på olika sätt, som jag inte liksom. Fick tillfälle att hälsa på Men som ändå liksom Var runt i, På festivalen Och det var ju Christina Weyborn och det var eh, Vad heter han nu då? Miniature John Richardson John Richardson eh, Så det var coolt Och sen har jag träffat George Leisenby På eh, Han var på en mässa i Göteborg Som hette Sci-Fi-mässan Kan det vara så? När jag bodde där mm. för 5-6 år sedan Kanske något sånt där eh, Väldigt trevlig människa Väldigt trevlig Det var kul Då, det, var, oh, det var läskigt alltså. För de, sit, de sitter ja, vid boken Det kan liksom För att signera Så går jag genom mässhallen eh, Och eh, ja, Kollar på det jag går förbi Men är ändå liksom på väg längs bort Mot de borden och så ser man honom på håll. Och då, alltså, jävlar vad Starstruck jag blev. Då fick man puls alltså. Ja, verkligen. Alltså det är, man, alltså man blir, ibland blir det som ett barn mm. på nytt. Det är, man får inte fram rätt <laughs> ord. liksom. Man bara, oh, I love you. Det blir så <laughs> jättekonstigt. <laughs> I love you long time. <laughs> Nej, det sa jag inte. Men jag, jag försökte liksom på något sätt. Jag vet inte om det gick fram att jag verkligen gillade hans prestation och hans film. Och liksom, ja. Du råkade säga I love you in Diamonds are forever. <laughs> så jag fick en blåtir av Lassenby och den Fuck sparade jag fortfarande. <laughs> ja, exakt. Ja, exakt. Ja, jag kan ju fortsätta. Jag var ju också på den där uh, film, uh, filmfestivalen som Anders Frey hade. Uh, jag såg lite färre filmer så jag var inte där när Roberta Vi var där. Men uh, uh, annars, ja, där fick man ju se och träffa en del folk Mary Stavine frågade om hon fick ta en stol av mig var... Ja just det, hon var där också mm. Fick hon det då? Ja det fick hon <laughs> så Du bara nej det kan du glömma <laughs> Det var precis innan visningen Och så satt jag och väntade ut i Ja Inne fast utanför själva biografen Och då kom Mary Stavine och Christina Weyborn Och några till och satte sig på Bordet bredvid mig Och då behövde de en stol Så frågade hon om hon fick ta en stol av mig Och det fick hon göra Uh, annars... Du borde ha sagt, sagt det, how about a nightcap? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, annars så har jag uh, jävla konstig upplevelse. Men jag, jag skulle flyga till, uh, till Washington D.C. Och då skulle jag flyga från Köpenhamn och mellanlanda i London. Och det var tidigt som fan på morgonen på... Uh, Köpenhamns flygplats jag satt och typ tryckte någon macka i en helt tom terminal. Eh, och sen från Just det, det här har du mm. berättat. Ja, och jag satt där trött som fan, jag hade knappt vaknat och satt typ i mjukisbyxor och bara typ väntade på en lång jävla flight och hade säkert typ med jävla dressing skit i hela ansiktet. <laughs> och sen mitt från ingenstans så kommer Pierce Brosnan gåendes. Och... Vad? Det är så jävla sjukt. Det här har jag inte jag hört. Ja, och jag bara sitter där och jag sitter där, alltså terminalen är helt tom, typ alla butiker är stängda, det fanns liksom en liten butik ja men typ en pressbyråaktig aktig grej som bara sålde lite mackor och skit så vi kör upp där och satt oss helt tomt och sen kommer bara han gåendes och vi sitter liksom i gången mitt i ja, mitt i terminalgången och sen går han runt där vi sitter, tittar omkring och sen går han tillbaka igen och jag satt där jag, jag fattade typ inte vad som hände när var det här? Eh, 2011 Ja, det är det också. Alltså. Och, sen, och sen visade det sig att han dessutom skulle med samma flyg som mig. Så jag har faktiskt flygit i samma flygplan som Prisprostan till och med. Mm. Cool. Uh, det, är, det är riktigt häftigt. <laughs> Så jag satt uh, några rader bakom och försökte stirra lite på honom ibland. Det är svårt det där om man jag hade nog varit som du, jag hade inte vågat gå fram eh, Speciellt jag, satt, satt där som en jävla jag, jag hade kunnat lega under en bro Senaste sju dagarna <laughs> Satt man där och bara, vänta nu <laughs> och Man, man, man var, var bara så jävla chockad Och inte ens vaken typ. så, ja. Och så kommer han givetvis liksom. Ungefär Lika välklädd som man är i Hamburg-scenen Och bara glider in Man bara Vad fan händer Kommer det för att bli snart danska eller tyska eller <laughs> ja. <laughs> ja. Jag, hade, jag hade varit tvungen att gå fram jag hade, jag hade inte velat jag hade, jag hade varit tvungen att greppa Möjligheten till att ta en bild Eller ja. fråga om en Ja. eller något ja. Men men det är, ja, det är de jag har träffat i alla fall Eller träffat och träffat man ja. Du har upplevt dem i närhet av dig själv ja. Jag har ju bara Jag tror bara jag har träffat två stycken som har varit med i Bond filmerna. Ja Jag har Skakat hand med Richard Keel på Sci-Fi-mässan i Stockholm. Eh, var där när jag var kanske 10, 11 någonting. I början av 2000-talet. Eh, fick en autograf också på bild från Moonraker på rymdstationen. Och eh, också väldigt trevlig. Det var inte så mycket vi sa. Jag var 10 som sagt. Så att det var... Man var mest lite starstruck och bara skakade hand med honom och fick autografen och tacka och som en grindpojk liksom. Så att det, var, det var det var inte så mycket sagt egentligen. Men det var ju häftigt som, som fan. Och då blev man också. Då hade man ju darriga benen hela dagen liksom. Och sen så Roger Moore också. Såklart får vi inte glömma. Jag är inte om jag minns faktiskt om jag skakade hand med honom. Men jag fick en signatur i, i hans biografi också. Och... Sa liksom tack till honom och hälsade på honom. Så det är väl de två. Två... Ja, riktiga tungviktare. Ja, det får man ju verkligen säga. Ja, verkligen. Mm. Och sen har jag också sett på... Det är en liten eh, brosnan-lik <laughs> Brosnan variant. Men det är inte alls lika stort. Eh, jag såg eh, Ola Pass på Burger King vid Odenblad. <laughs> I eh, Stockholm. Och sen gick han ut och körde iväg. Sen gick han, han satt med sina motorcykelkläder, riktigt sin motorcykelställ. Och sen drog han ut på en Ducati och drog iväg, mm. tror jag. En grön Ducati eller en orange, jag vet inte riktigt. Men han, det var innan han var med i Skyfo, så Så det var egentligen ingenting coolt över det alls. Ola Pass känns som en av de mest otrevliga som har varit med i Bond-serien Ja, verkligen. Ja, så är det. Så, är det. så det är väl de, de två. Jag har inte träffat någon, jag har träffat er Så att det får väl räknas när, då, ni har, då ni har träffat några Så att, eh, det blir inte mer intressant än så här. Du har fått gratulationer På födelsedagen mm. av Andreas Wisniewski Ja det är jävligt märkligt vis, nej, var fan inte han. Varje, varje år jag förlorar I år fick jag det inte Men tidigare år har jag alltid blivit gratulerad Av Andreas Wisniewski på Facebook Som spelar Necros i The Living Daylights Mycket märkligt Jag har aldrig gratulerat honom Men han, ja, jag vet inte så är det med nej. det <laughs> Och sen Så. då, nästa fråga Är också då om vi äger någon Någon originalpryr eller någonting annat Kul Nej Nej, nej. nej. <laughs> nej inte jag heller Och eh, sen är det Fredrik som har skickat in Ett gäng med frågor Och eh, Vi börjar med frågan, vad är en Bond-klassiker eh, Vad krävs för att Man ska uppnå denna ståtliga Titel och det får ju givetvis inte blandas ihop med favorit. Nej, vilka är bond egentligen? Goldfinger kommer upp i mitt huvud först. Ja, ja precis. Jag får upp John Lee Twice också. Mm. Thunderball är också en sån för mig. Mm, fast frågan om den är det i allmänheten skulle inte. John Twice är väl mer klassiker i så fall. Jag tycker nästan i Sverige är den är mer klassisk. Alla säger ju oskbollen, mm. liksom. Jo, men de vet aldrig vilken film det är. De har bara hört titeln. Ja, det är sant. det är sant Som film är det ju Goldfinger och you Only Live Twice. Och the Spy You Loved Me också love me. Och The Man With The Golden Gun. Golden Eye. Golden eye. Live and Let Die. Mm. Jag, tycker ändå de, jag tycker ändå de Live and Let Die och The Man With The Golden Gun ändå a, seglar lite bakom just de här tre som ni nämnde, som vi nämnde först. Goldfinger, oh, You Only Live Twice och The Spy You Loved Me. Det är de tre topp tre. Nej, jag är inte så säker på det. Ja, jag är hyfsat säker på det. För att Live and Let Die... Alla vet vilken film det mm. är i stort sett. Alltså den lever så stenhårt på, på låten och liksom temat. Folk vet ofta vilken det är. Ja. Golden Gun är ju med i Sverige. Ja exakt, det på grund av Britt Ekland. Men ja. jag tycker i alla fall där att vi har identifierat ett kriterie, den måste ha någonting ikoniskt över sig till att börja med. Ja. Och sen mm. det, för det har alla de filmerna med äh, Goldfinger har ju hur mycket som helst och har det speglar mer hoppet och äh, Falklandshoppet och det Jaws alla de här filmerna har någonting ikoniskt mm. men sen också tycker väl jag också att för att det ska bli en riktig klassiker så måste det också ha varit en en, ganska, en väldigt stor publiksuccé helt enkelt äh, det är därför jag tror att Skyfall kommer att bli en Bond-klassiker i många ögon om 20 år, just på grund av att den, mm. den blev en sån enorm succé det blev nästan ett ja, nästan ett fenomen, inte riktigt ett fenomen men den, den den omfamnade verkligen alla just, där och då blev en så pass stor, stor succé mm. så det tror jag också är en sak som man måste väga in samma sak med Goldfinger, den var ju också en helt det var ju den som startade hela nu Måste också en bondklassiker ha en en bra huvudrollsinnehavare också. Jag tänker, någon av Daltons två filmer är ju, anses ju inte vara klassiker i alla fall. Är det på grund av Dalton eller är det någon annan no orsak? Jag tänker, alla de filmer jag har radat upp det är ju antingen med Roger Moore eller med Sean Conner då främst. Ja, men det, ja den har ju inte, inte så mycket ikonisk tematik. Jag tänker liksom Goldfinger är mycket guld, och har minnesvärda golfscenen mm. i Only Twice är det Japan, du har Vulkan vulkanen som är, liksom, är jätteikoniskt sett börjar man tänka, vad hade Daltons filmer som var, hade, hade mjölkflaskorna varit i en annan film, kanske de hade blivit jätteikoniska mm. men mm. exploderade mjölkflaskor kan ju inte riktigt bära en hel film i ikonvärde och sen när den inte riktigt har någon minnesvärd skurk heller så... men man skulle kunna kasta in Dalton i License till in Goldfinger och det, Goldfinger skulle gärna vara en klassiker ungefär ja, ja mm. Ja, jag, jag tror inte att det har med Dalton att göra Jag tror att det har med John Glenn att göra Alltså ingen av hans filmer Kan man egentligen kalla för klassiker För att han, jag vet inte De har ikoniska scener Men de är inte klassiska i sin helhet Nej, då är ju Nästan alla 70-talsfilmer mer klassiker de är mer, de är mer utstickande på något mm. sätt På gott eller mm. ont såklart Men Moonraker är på ett sätt en klassiker En ökänd klassiker Kan man ska säga Ja för att det är den Bond åker rymden. Alla vet vilken det är. Ja, så är det ju. Jag menar, i 70-talet så var ju ändå bond på ett eller annat sätt fortfarande trendsättare. Eller de gjorde i alla fall någonting väldigt bra av den trenden de följde. På 80-talet blev det lite mycket mellannjölk kan man tycka. De, de gjordes filmer, de var jedigerna. Men de var ju inte kanske superbra eller superutstickande i något avseende förhållande till sin konkurrens. Så det är mycket det ligga rätt i tiden Som Emil nämnde förut med Stryffal Jag menar, Quantum of Soles kommer ju aldrig bli en klassiker På det viset, till exempel Gäller att komma rätt och slå an i tidsandan Ja, mm. jag tror Casino Royale Också skulle kunna bli en klassiker Den är väl redan en klassiker Ja, exakt. Men den kommer ju bara bli ännu mer så liksom, Att folk ja. kommer nämna Jag såg Casino Royale när jag var ung liksom. Mm. Den har ju kran galoppen till exempel <laughs> Men så mm. Ikonvärde, publiksuccé Kommer att ligga rätt i tid höga poäng på mm. uh, i de ja. tre kategorierna så blir det en klassiker. Mm. Ja. Mm. Uh, och uh, nästa fråga då är, uh, vilken är er favoritklocka? Och uh, ska Bond bära Rolex eller Omega? Jag har ingen favoritklocka. Jag är, jag är rätt klockointresserad i övrigt allmänhet. Uh, jag bär klocka själv. <laughs> men, jag, jag, men jag kan liksom inte jag kan inte säga vilken Klockabonda hade vilken film. Det är för mig rätt ointressant. Förutom att jag minns att det var laser i den i GoldenEye. Nej, men, men däremot så tycker jag man tycker ofta att Omega-klockorna är snyggare än Rolex. Även om Rolex är liksom det som man originalet på något sätt. Så får jag nog kanske ändå sticka ut taken och säga Omega då. Jag tycker nog tvärtom. Faktiskt. Jag gillar ju just armbanden på men det är ju för att jag inte gillar det, stålarmband. Jag föredrar tyg eller läderarmband. Uh, och själva urtavlarna är väldigt snygga i, i just Rolex i, i Sean Connery-filmerna till exempel. Thunderbolt, Goldfinger. Uh, väldigt, väldigt snygga klockor. Så jag säger nog ändå Rolex. Om de fortsätter med just sån klockor. Inte alla Rolex är snygga, såklart. Men, men den sortens uh, stil på det. Lite minimalismen då. Ja, jag säger Rolex. Submariner 6538 från Goldfinger. Sen gillar jag eh, Omega Seamaster han har i Spectre, men det är just för att de, de har gått för just den extremt klassiska looken med eh, eh, eh, ja, i, i stort sett samma typ av armband som man har i Goldfinger. Eh, mm. Och det är, det är väl ingen slump att just den klockan kommer i eh, Spectre heller när man försökte på något sätt... Att göra få, få in mera klassisk känsla över att göra en form av amen, klassisk Bondfilm. Även om de kanske inte lyckades Nej. i mångt och mycket. Jag är full huvudstupa för den klockan Bond var i Skyfall. Och med Aquatar den första jag såg filmen. Så det är min favorit Bondklocka. Och jag aspirerar att någon dag äga den. Eh, hur det är nu kommer det gå får vi se Men annars så har jag tänkt att Bond ska bära Rolex Av princip skäl eftersom att det var det han bar i böckerna mm. Så det är lite tudelad Ja, jag tänker samma sak Han ska bära Rolex, absolut Bra argument, mm. jag ändrar mig Ja, det är originalet så ska det vara Och eh, av princip själv så oer också den jävla Omega-repliken i, i Casino Royale fifan. <laughs> ja, love it. Nej. och nästa fråga då, det är fortfarande Fredrik som ställer frågorna är om Eon är han tycker att Eon är extremt dålig på att uppmärksamma deras bort, bortgångna kamrater. Hur svårt är det att hylla Desmond Bernard Lee till exempel innan eftertexterna? Om inte nästa film dedikeras dedikeras till Roger Moore så blir jag uppriktigt förbannad. Och Ja, och, och sen skriver jag även Tycker även att man kunde nämnt någonstans i dokumentären Till Fioris Only att en stund man dog Under inspelningen Ger vi honom rätt här Är Eon för dåliga på Att hylla hylla De bortgångna? Eh, ja Skulle jag nog vilja säga Överlag Men Uh, nu senast så fick ju faktiskt uh, Roger Moore en egen stage mm. på Pinewood. Mm. Nu i dagarna bara, The Roger Moore Stage. John Barry har ju sin The John Barry Theater till exempel. Um, så so där fick ju Roger Moore uh, en upprättelse, eller en upprättelse men en, en, ett omnämnande som, som finns, uh, finns kvar helt enkelt länge. Ja, det är väl lite svårt för dem att göra hyllningarna till sina bortgångar egentligen. Det är ju som svårt att göra det utan att göra det för tydligt. När Desmond Lovelin gick bort så var det ju filmen där han, så alltså Will of the var ju på något sätt skriven att det skulle vara en sista. Så hans sista scen blev ju lite känslosam på det viset. Men sen så skiter de i fullkomligt i hans arv i nästkommande film och nästan gör ett skämt av honom. Så där kan jag väl tycka mm. att det är det tillfället De hanterade det allra sämst Sen när Louis Maxwell gick bort 2007 Så var det ändå som Anne ja, Penny hade ingen roll I serien med Det laget så att det, liksom, det tenterade inte Att hon skulle bli hyllad på något sätt Nu däremot när Roger Moore gick bort I våras så tyckte jag att Det gjordes jättebra från Eons sida Men de, de gjorde ju ett montage Till honom som var jättefint Som de släppte på Youtube ja. och Facebook Överallt som blev viralt och just det där med, med att han fick en egen kuliss eh, i Pinewood. Så det är svårt för dem att hylla allihopa. Jag menar, det dör ju folk ändå hela tiden om man vill vara krass. Och sen, det är möjligt att de hyllar Roger Moore inför Bond 25. Men vem vet, det kanske är fler som har rått bort innan dess. Och då kan de inte hylla hur många som helst om man ska vända på det. Säg inte så. Äh, men... Jag håller med om att det är fint att... Roger Moore får en egen stage. Men å andra sidan så är det ju inte Ion som äger och driver Pinewood. Så man kan ju inte riktigt ge dem cred för det. Nej. Nej, frågan är just... Ska de få någon cred innan... Efter texterna, eller...? Ja, jag tycker att Roger Moore... Ja, alltså... Jag håller med. Man måste begränsa sig någonstans på... för, Alltså... Folk, speciellt nu, folk går bort... I stort sett på löpande band som på ett eller annat sätt har varit eh, involverade i filmerna. Så man måste någonstans begränsa sig. <hör> men Roger Moore är för, pass, för stor för att han inte ändå ska kunna få någonting, tycker jag, i eh, nästa film. Sen kan man väl diskutera i och, med att <hör> i och med att trots allt ändå tar över två år innan nästa film kommer. att ja Det kanske känns lite... Det tar för lång tid, eh, men... Jag tycker någonstans med Roger Moore spelar fan ingen roll. Eh, låt han få sin eh, ett omnämnande i eftertexterna. Ja, mm. ja men precis. Och sen jag läste, det var i och med att Chris Cornell gick bort. Han gick ju bort bara ett par dagar innan Roger Moore. Och där var det att, där släppte ju faktiskt Michael G. Wilson och Barbara Broccoli ett, ett pressmeddelande via Facebook där de sa hur tragiskt det var att han rått bort. Han var och, och det var någon, hon var MI6 eller någonstans som skrev att det var smartlöst av dem att Hylla honom mer än vad de hyllade Just Louis Maxwell Och där kan man väl också säga att Det ena var, om man får vara så pass krass Att det ena var oväntat och det andra var inte oväntat Jag menar Det, det handlar ju väldigt mycket om situationer i sådana här fall Och jag tyckte det ändå var fint Av dem att hedra Chris Cornell Fast han hade en förhållandevis Kanske liten roll i bondhistorien Ja, eh, och eh, Som frågeställaren eh, skriver också Om Desmond Llewellyn, han tycker Ja han borde också ha fått en plats i eftertäckarna. Han hade han var med i så pass många filmer. Men ja. frågan är om man hade velat se hans namn förknippat med Dying on the Day. Ja, och sen också tre år efter att han faktiskt avled. Ja, som sagt. Det är svårt det där. Men, ja, vi går vidare. Och går vidare till Fredriks nästa och sista fråga. Och där vet jag att vi har pratat om ett par gånger tidigare. Jag vet inte om vi vi har väl nämnt det någon gång i podden men vi pratar bland annat om det på Comic-Con. Men det gäller då år 2034 när upphovsrätten till Flemings verk går ut i praktiskt taget hela västvärlden. Det har redan gått ut i... Nu ska vi se Kanada och om det är Australien om jag minns rätt. Och Indien. Och Indien. Men 2034 då smäller det till rejält. Så frågan är då... Är det bra? Tycker vi att det är bra att det går ut så att flera har möjlighet att göra filmer och verk på, baserat på Flemings böcker? Vill vi ha fler aktörer och så spekulerar han i om 2034 skulle kunna bli det största bondåret någonsin. Och det öppnar ju också upp för tv-serier och filmer och lite allt möjligt. Ja, det där kommer ju bli väldigt intressant att följa. Utvecklingen fram till 2034. Men nej, alltså jag tror inte att 2034 kommer att bli det största bondåret någonsin. Jag tror inte att så, här, så fort det blir nyårsdag 2034 så tror jag att kommer, alla kommer att börja vilja göra bondfilmer. Det hänger väl lite på hur starka Ion fortfarande är då. Men jag tror att de kommer hålla sig vid liv och göra framgångsrika filmer ända fram tills dess. Och fortsätta därefter också. Säkerligen. Eh, och det finns ju inte, finns inte plats för hur mycket eh, bondverk som helst där ute. Så det kommer nog ta ett tag innan folk, i alla fall innan det kommer personer som har någon sorts budget som kan konkurrera med igen. Tror jag. Ja, eh, det tror jag med. Jag tror inte att det kommer att smälla till 2034. Eh, exakt omöjligtvis att det kommer att. I, till en början eh, kanske kommer väldigt mycket lådbudget eh, lågbudgetversioner i vissa slag men om det ska bli någon, eh, någon större produktion så kommer det ta längre tid. Den största inverkan jag tror det kommer att ha det är i så fall om Ion möjligtvis anpassar sig åren innan och de sista filmerna de gör att de mer och mer tar tillvara på Flemings verk och kanske rent av gör en remake eh, det kan man ju spekulera i. Jag... Huruvida det är bra eller inte. Jag tycker väl lite så här att... Vad ska man säga? Jag är väldigt lojal till Ion om man säger så. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle vara negativt. Inte nödvändigtvis bra, men jag har svårt att se att det bli, blir sämre. Nej, alltså... Lagen kring copyright är utformad på ett visst sätt... Uh och den är helt rimlig det är liksom inget konstigt över det alls. det finns ingen poäng med att familjen Broccoli ska kunna fortsätta i all evighet och tjäna pengar på något som någon annan har skrivit mm. eh, som dog för 70 år sedan så att det är en helt liksom rimlig lag som så går det för alla konstnärliga verk som som har skrivits det är, det är inget konstigt och självklart ska Bond falla in under det också och jag tror att det kommer bli väldigt bra. Jag tror inte att jag tror inte att det kommer urvattnas. Eh, Fredrik tar ju upp lite eh, kjell Cholms som, eh, som jämförelse. Och visst kommer Cholms att tolkas på olika sätt i serie och film, men det kommer ju inte jättemycket så att man blir trött på det. Så att eh, nu är Cholms inte lika starkt varumärke som Bond, men jag det är svårt att tro att det ska kunna urvattnas, så snabbt i alla fall. Plus att vi måste ju också poängtera det att eh, även om rättigheterna till Flemingsverk går ut så finns det fortfarande otroligt mycket som bara Ion får göra och får använda. Eh, ingen av de andra filmerna kommer kunna använda bond exempelvis. Eller Gun Eller Gun Ja, nej men eh, håller med i mångt mycket. Bond är ändå en så pass stor och kan man säga internationell karaktär En världsomfattande karaktär Att det är öppet för Tolknöv vad man kan göra egentligen Och jag tror att när det väl sker Att fler får göra bondfilmer Bondserier och allt Så kommer det leda till någonting bra Om inte annat till någonting intressant Och eh, Det är alltid bra att folk får konkurrens för det, Om inte annat triggar I det här fallet originalet I att bli bättre Så att eh, mm. Jag är optimistisk Om det nu blir av 2034 Vem vet det? Kanske skjuts upp ännu längre då. Men när det väl händer så tror jag det kommer bli Uppfristande Jag tror inte att det kommer skjutas upp Mer att man förändrar För om det är någonting som pågår nu i samhället Så är det snarare en Svängepenneln snarare åt det hållet Att upphovsrätten ska förkortas Vilket jag för övrigt håller med om Ja, 70 år är väldigt långt Ja, ja det är väldigt långt det är intressant oh. vad som vad händer med en litterära bond också Ja Det uh, är också en fråga Det är inte lika intressant heller kanske Men det är ändå Fortfarande Ian Flemmings Efterlevande som har, Det är ju de egentligen som har rätten till karaktären Det är ju inte Ion I grund och botten Nej, Nej exakt Det måste vi också komma ihåg Att det är ju Faktiskt inte Ions rättigheter egentligen som går ut men, men, ska vi gå vidare där? Ja. Då är det Marcus som har en fråga som undrar om inte vi kanske har missat ett sexuellt anspelande namn. Han lyssnade på vår podd om Tomorrow Never Dies och undrade om inte Weylin är ett sexuellt anspelande namn. Och hans tanke är då att Wailin är en anspelning på wailing, som alltså är att man gör... Det värsta ljud som är, kan vara sexuella. I sänghalmen. Mm -hmm. ja, det... eh, jag, jag har ju aldrig tänkt på det. Nej, inte jag heller. Men nu tänker jag på det. Ja. Och tänker man på Bons historia så är det ju inte helt orimligt att Bruce Ferstein kan ha tänkt i de banorna. Men nej. Var det inte så att någon stredte typ Lin Powell eller något sånt där? Jag får mig jag läste det på agent 007. Nu för jättelänge länge sedan. Och, men Pau betyder rumpa på kinesiskt Och då. då tyckte de att det, var, att det var lite osmartligt Jag för mig det var så, jag måste kolla det där Och då tog de att Ja, tog någonting som kunde anspela på ett annat sätt Som ingen fattar ens igång. Ja, whaling, ja visst Det var, ja. har jag aldrig hört eller tänkt på förut e Men visst Nej, vi är öppen för alla förslag Ja, du ja, är öppen för allt vet. <laughs> <laughs> Vi vet, vi vet, vi vet det <laughs> Är... Alltså... <laughs> vi, känner, vi känner det allt väl uh, Ja, jag oh, kollade oh, nu okay. på Agent det var så det var Hon skulle heta Lin Pau i första manuset Men Pau betyder rumpa Och Wei, Wei Lin betyder tydligen Patriot för landet På kinesiskt då. Mm. Oh, ja. Men då, då kan det ju finnas en Då kan det faktiskt vara så att de bara tog det på grund av det Och inte för det Sexuellt anspelande, eller bägge och mm. oh. Jag är ju lite yngre ner så att uh, det var inte alls för länge sedan Kanske 5-6 år sedan Jag kom på att uh, Hollywood hade också var en annan spelning. När det gick upp för mig då var det som Åh fan. Okej. Okay. Mm. Ja, egentligen ja, det är, det är speciellt jag. <laughs> då full på väldigt mm. hårt på plats. man har aldrig varit lyckligare. Håll i bra avsugning mm. det är bra. Det är, det är <laughs> Tack för att du klarade <laughs> Ja, det är bra. Goodhead är ju för övrigt ett riktigt Existerande namn, det är ju det som gör det extra Ännu roligare mm. Ja, ja. ja. Och, och Nästa fråga då, då är det Edvin som har ett par frågor till Och den första är Vilken är er favoritreplik Utöver den klassiska Bond, James Bond Otroligt svår fråga Ja, Jesus Alltså det har ju yttrats många Många ord jag vet inte hur många repliker vi har sagt under recensionsavsnittens gång. Alltså, och ja, utanför. Och inte har sagt fel också. Ja, ja. Jag har ju en favorit. The Parahawks were meant to be returned! <laughs> Den är fantastisk från The World is not enough. The Japanese mind! Ja. There are men in secreta. Men in secreta. Den är också fantastisk alltså. Att han är en tysk nedräknare i Japan 67 liksom Det är ju fantastiskt bizarrt Men ändå så jävla kul Varje gång vi, Det tåls ju att så Att varje gång vi träffas ofta så brukar det vara typ Från torsdag till söndag Och så även med varandra varje dag Typ dygnet runt Och innan då så brukar Otto ja. spekulera Vilken replik kommer bli när helgens replik Och det blir inte ja. den man föreställer sig Nej, exakt Som eh, någon gång här i våras så var det just den här You jeopardize mine Fast jag trodde att det skulle bli någon helt annan Jag trodde att det skulle bli Man in the Crater <laughs> Du lobbade för den på förhand Men <laughs> sen lät jag bara mig omfamnas ja, Vi två satt ju och spekulerade i den Och sen, sen när de kom så försökte vi lansera den Men den fastnade inte Ja, Nej. men då kommer man Vi kollade ju på View to Kill efter Och då blev manuellt helt sånt på You jeopardize mine Sen har du börjat säga den i dagligdagen mm. Nej, men om vi ska ta och besvara frågan, kanske. Ja. På ett seriöst sätt. Alltså, det här är ju den överlägset svåraste frågan. Ja. ja. Och jag tycker ju någonstans att... Alltså, som bond så vill man ju gärna hålla på och vara lite, ska man säga, lite prätt och dra fram någon annan plik än de som alla kan. Men i... i, i, i i sättet hur det levereras och allting för våra är så är ju Duke Spectrum, you talk, no no I expect you to den, den är ju helt fantastisk ja. eh, och jag försöker komma på någon som jag verkligen kan säga som jag gillar mer än den eh, som liksom verkligen är så pass ikonisk och självklar men det är så jävla svårt ja, det är, ibland så tycker jag, det, det blir det här så här det är tråkigt att ta dem som alla förväntar ja jag faller också in i den fällen jag, oh, jag brukar oftast falla tillbaka på That's a quite nice little nothing you're almost wearing ja. mm. Bara för att den är så himla vrickad På ett väldigt skönt sätt Utan att vara liksom humoristisk på det sättet Den är bara ja. lite skön Ja, jag, har ju, jag, har ju all, jag, jag antar att det är lite one-liners eh, som eh, eh, frågeställaren är ute efter helt enkelt. Vem var det som ställer frågan? Edwin. Edwin. Ja, jag antar att Edvin är ute efter lite one-liners och sånt. Men jag har ju alltid haft eh, <laughs> slutklämmen på djungeljakten i Octopus som en favorit. <laughs> eh, när, han snackar, när han får liksom frågan, are you alright? Uh, are you with our group? No, man man med the economy tour. Då tänker jag med att han har valt så här och att ska jag ta första klass -turen eller ska jag ta economy? Nej, jag tar economy och så går han ut och så, så får han ingen hjälp på någonting. Han får bara gå runt själv och bli jagad av <skratt> hur kan man kan, liksom. Det är budgetvarianten. Sit, sitter han där och bara, vad fan ska jag vara så jävla snål för? Snål, ja, exakt. Roger Moore sitter och deppar på kasinot i Hudaipur, liksom. Men annars gillar jag också repliken när Conry har legat i den jävla pipelinen i Nevada. Och så säger han, I was just out walking my rat and I seem to have lost my way. Kan jag tänka mig att Conry går med en råtta med koppen nere i pipelinen. <laughs> <laughs> och så kommer han ut där. Och, ja, den tycker jag också är fantastiskt bra. Mm. Ja, annars, annars nästan varje meningsutbyte mellan Largo och Bond i Thunderball är ju nästan mm. värt att nämna med. Mm. Som sagt, det är en eh, löjligt svår fråga. Och varje, varje meningsutbyte mellan Wint och Kid i Diamonds of Forever också. Dr. Dinons! <laughs> <laughs> Bitten by the bug! <laughs> oh, alltså, det finns ju mycket fint där, alltså. Ja. Jag gillar ju också den uh, <laughs> som uh, Kid säger till Wint. Miss Case seems quite attractive. For a lady. <laughs> Så börjar skarva. Ja, Det är fantastiskt mm. uh, Ja no. du ja. ja det är så svårt jag, jag kan faktiskt inte svara på den här frågan Det är um, mm. Mental blockering när jag ska komma på någonting Så det är Jag minns att ja. en av de första replikerna som faktiskt fastnade Det var uh, Beg your pardon, forgotten not Första repliken mm. säger. Men det är ju egentligen inte en bra replik Annars minns jag att jag gick runt när jag gick i sexan på Hördstadiet när John Gonzalez hade premiär. Gick runt och sa The dead don't care about vengeance. Det är ju din, the -din skolgångs There's no point in living if you can't feel alive. Ja, så det var en replik jag gick runt och sa när jag skulle vara lite häftig och lite djup. Men eh, oh. jag favoritreplik, jag lämnar walk Over på den. faktiskt. Mojito? I could learn to like it. Jag har faktiskt två till uppskrivna som ändå Ja. Här, en, om man plockar bort Bond Då är det ju Kamal Khan, han säger Mr. Bond is indeed a very rare breed Soon to be made extinct Ja, den, den ju, slutkläm på den Ja, det, det, är något, det är ju hans leverering Som gör den, den är ju ganska corny egentligen Skriven Ja, jag tycker mm. den är fem av tio Men du älskar ju Khan så jag... Ja, det är ju hans, hans leverering som gör den Själva mm. orden i sig Är ju väldigt corny och sen gillar jag ju Daltons Yes, I got the message. Han bara liksom snäpar av den. Och det är... Det är... Ja. Jag gillar ju också, men det, det, då måste man ju vara i rätt mindset. Men jag tycker Ni får döda mig om ni vill. Men jag tycker faktiskt att... För jag såg den här i helgen, nämligen Moonraker. När han har skjutit iväg Drax. Mm -hmm. Om man har, om har omfamnat hela Moonraker-auran och ser filmen som den är då är faktiskt, oh he had to fly väldigt rolig för att Moore bara är där och bara, ja men det är väl klart att han behövde flyga lite det är, så, det är självklart liksom när Moore levererar den som han gör, den har alltid fastnat på mig. De missade ju att i manuset så var ju repliken he needed some space den är väl egentligen nästan bättre tycker jag. Ja, jag gillar hela uppbyggnaden, take a giant step for mankind, alltså, associerat han associerar eller månlandingen men ja, he needed some space kan också funka faktiskt. Det kanske är lite uppenbar. Ja, ja, exakt. Oh, he had to fly. Det betyder <laughs> ingenting. Men det är så fantastiskt bizarr bara. Han behövde flyga i vägen. <laughs> det är så, ja, det gjorde han det. Så jävla konstigt. Ja, det är så jävla... I rymden kan ingen höra det flyga. <laughs> exakt. exakt. Annars kommer jag på nu i och för sig. I uh, uh, From Russia with Love. Vad han säger då på konsulatet. This is a hell of a time to be superstitious. Mm. Den tycker jag är härlig Just det. Mm. Mm. Mm. Ja. Uh, uh, Nu har vi i alla fall slängt ut, ut oss lite repliker Ja, i att vi har fått så det räcker uh, uh, Och uh, han har en till fråga Eller två frågor egentligen Som bägge rör Born 25 Vem vill vi se som regissör Och vem borde göra ledmotivet ja, Jag kan ju svara på den första i alla fall Det är ju Denis Villeneuve Jag är alltid sagt Antingen Alfonso Cuaron eller danny Villeneuve Och nu verkar det bli nu verkar det i alla fall vara nära att vi får den sistnämnda Och det är jag sinnessjukt glad över att den spekulationen går igång Jag såg Blade Runner 2049 här i veckan Och var helt tagen av filmen Och det har förhöjt mina potentiella förväntningar på att det kan bli en film med honom, eller av honom Och nu har det kommit till den nivån att det kommer nästan bli besviken om det blir någon annan än honom Vilket är lite farligt Men jag tror att han kan göra någonting väldigt intressant Tänkvärt och framförallt tidsenligt Särskilt om det är Craigs sista film Och han är precis den typen av talang Eon borde springa efter När han kan både hedra materialet Som är Men sen till skrapa någonting nytt Och det var det jag var lite tvärtsam för Innan jag såg Blade Runner Nu när jag sett den så vet jag att han kommer Lyckas och göra det med bravur Ge mig den kanadensen Nu Ja så. Ja, nu när man har börjat så här höra om namnen som flöjerar så jag har svårt att liksom tänka utanför den boxen utan jag börjar också så här se fram emot Villeneuve, eller jag skulle bli väldigt glad om det blir han så det vore ju kul sen får man ta nya tag med nästa skådis ja, men Villeneuve absolut regissör har jag ingen speciell överhuvudtaget för jag tänker att man vet aldrig vad man får i alla fall hade jag stått där 2001 och hört att Lita Mohori ska göra en film bombfilm så har jag tänkt ja, men kul, nu får vi säkert någon eh, lite tyngre, mer seriös film med en regissör som kan hantera det och vi, det fick vi inte alls <laughs> eh, Mark Forst gjorde också någonting helt annat eh, och det funkade inte alls för han kunde inte hantera större delen av det han försökte göra så, ja vem, vem vill ni se Jag vill se en regissör som vet Vad Bond är, förstår Bond och vill göra Bond Sen Vad han heter Skiter jag fullständigt i, vad han gjort tidigare Ja Förhoppningsvis har han väl gjort eh, filmer Som i alla fall Genermässigt ligger inom ramen Att han faktiskt kan hantera eh, Action, att han faktiskt eh, Så att vi faktiskt får actionsekvenser som ser bra ut I alla fall men annars, mm. ja. Bara vi får en regissör som faktiskt vet vad Bond är och vad Bond går ut på, så är jag nöjd. Eh, och det är ju svårt att säga, för då det vet man ju inte på förhand. Eh, så det jag vill att Ion ska göra det är att verkligen sätta sig med varje regissör och verkligen bara snacka Bond med dem. Och se vilka som har en bra vettig syn på vad Bond är och vad Bond ska vara. Ja. Jag säger, jag tar ju, jag tar ju hellre en regissör. Med franskt blod, en kompositör med, med franskt blod. Ja. Ehm, så att, äh, ja, Dennis eller Villeneuve gärna för mig. Annars är Martin Campbell, men han har ju sagt att han inte gör en film med en skådespelare som redan är introducerad. Så att, ähm, nej, Villeneuve är väl det, det är som Rickard, jag ser inte någon annan. Jag är extremt dålig koll på regissörer som är troliga. Så att jag, nej, jag passar nog på det men säger villen även ändå. Och eh, ledmotivet, eh, där har jag väl in, jag egentligen inte någon speciell, men en tanke har börjat väckts eh, i mitt huvud om att jag vill se Divin Arnold skriva en bonn tillsammans med Muse. Så jag säger det. Ja, min, eh, mitt svar är ju också att eh, kompositören, vem det nu än är, ska skriva låten. Det är en våt dröm jag har, så att han kan eh, använda den i soundtracket och i skåret. Sen vem som ska framföra den eh, Och eller skriva den Tillsammans med Arnold det Är väl eh, lite svårare Jag har ju all, jag har alltid haft synen Att jag tycker att kvinnor passar bättre Att sjunga om Bond än män Även om män inte gör det dåligt alls Men jag har bara eh, En föreställning i huvudet att just en kvinna Ska sjunga om Bond <skratt> Och jag vet inte riktigt Jag sa Paloma Faith innan Specter. Och tycker väl ändå att hon har en lite sån röst- som jag vill ha, lite Amy Winehouse-liknande. Annars så Lana Del Rey- men det känns lite för... Ja, lite för självklart på något sätt. Eh, Ellie Goulding funkar väl också. Hon var ju påtänkt också. Eller det ryktades om henne inför eh, Spectre. Men det är väl de tre i den ordningen också, skulle jag säga. Ja, svårt. Men jag tror ju att vi... Alltså, Bondlåtarna kom ju ofta i par eller vad man ska säga eh, man gjorde en rocklåt till Cineo då ville man göra en rocklåt till <coughs> Quantum of Soles så gjorde man en, någon sorts powerballad-grej till Skyfall och då ville man göra något liknande Spectre så nu slår vi väl tillbaka lite jag tror att det kommer komma något lite mer rockig låt eh, och Emils idé där eh, skriver jag gärna under på vi hade inte varit dumt med lite Muse. Ja, alltså jag är väldigt mycket för att få lite mer dung i bond igen. Lite mer stor band, lite mer Thunderball. Eh, känns kanske otroligt att få det tillsammans med en tradefilm. Och eh, blir det inte något sånt så gärna Muse. Det, det är ett väldigt inspirerat alternativ. Jag läste förut ja, i sony inför Spectre att när det var Sony som gav ut bond om det nu fortfarande är det, vem vet Så var de tvungen att välja en artist Som är skriven på Sony Det är EMI tror jag Som är Sonus musikbolag Så då om det blir Sony Så kan man kanske räkna vilka artister finns där Och sen tänka utifrån ut det Om man ska vara helt realistisk Och tråkig som man kan vara ibland Ja men ja det ska man vara ja Eller det är jag Realistisk eller tråkig Ja både och Annars har vi ju ett eh, svenskt band som heter Sven Ingvars, som kanske kan få lite Thunderbolt-känsla. Base. Ja, Is of Base. <laughs> ja, varför inte? Ja. Oh. Alice Babs. Alice Babs. Ja, oh. <laughs> oh, herregud. Eh, vi går in på de sista frågorna och då har vi fått två frågor av Emil. Väldigt bra namn. Eh, och... Eh, den första frågan är, eh, jag tänkte höra vilka faktaböcker ni rekommenderar. Eh, och eh, ja, vi kan börja där, eh, för det är två frågor i en. Så vi börjar med faktaböckerna. Eh, The Legacy, James Bond The Legacy tycker jag är fantastiskt bra. Eh, ja, och sen The Secret World of 007 om man gillar lite mer klassiska faktaböcker. Med bilder och lite illustrationer och sånt. Ja, stämmer. Eh, jag tror ni heter The Legacy i alla fall. Den är fantastiskt bra. Så den, den har jag kollat. till Den, den är med från, ja, från början till... Dying of the Dying eh, ja. Så den, den är fantastisk. Det är väldigt jag jag. målande att du säger att du har, du har kollat i den lite. Du har inte läst den. Va? Nej, jag har, jag har den. Jag har läst den. Jag har kollat lite i den. <laughs> ja, jag har, jag har läst den faktiskt. Men jag har den här. Så det vore konstigt annars. Men jag har andra böcker här som jag inte har läst. Ja... Eh, men det, det, finns egentligen, det finns egentligen bara två stycken som jag tycker är solklara 10 tio av 10 tio i faktaböckerna, som är som jag, Nästan alla Bond-fans borde läsa någon gång i alla fall. Och det är Some Kind of Hero, som är en helt fantastisk genomgång av Bond-serien. Ganska tjock, eh, väldigt matnyttig och väldigt mycket. Ny information som jag aldrig hade hört förut. Den kom... När kan den kommit? Den kom väl 2012 kanske? 2015. 15 var så sent. Mm. Ja, det var i för perspektiv. Ja. Och sen är det ju... Lite förvånande att Otto inte nämnde den. Men The Music of James Bond. Mm. Otroligt bra bok. Fantastiskt. Genomgång över alla soundtrack, alla artister. Eh, ja, tillkomsten av eh, musiken och vilka som inte fick göra allt jätte, jätte, jätte intressant. Den finns ju också i eh, nyutgåva med Newman också. Just det. Mm. Jag har bara fram till eh, Quantum tror jag. klart det var du. Det är lite talande, ja det är lite talande <laughs> kanske. <laughs> Men eh, den är fantastiskt bra. Jag är lite förvånad själv att eh, Otto inte nämnde den. Att du har läst den. <laughs> ja, det <laughs> <Nej, laughs> ja, ja, ja, ja. är jag inte. Ja Vi går vidare där <laughs> uh, Nej men um, James Bond and Legacy skriver jag under på Som Otto nämnde Det var den boken jag började läsa när jag var åtta år Och precis hade blivit Bond-fan När jag, gick och läst, jag gick och lånade den på Länsbiblioteket i Östersund Och bar med mig den Du var lika stor som boken Jag var lika stor som boken, exakt, exakt. <laughs> Så att uh, där har jag lärt mig mycket Så jag var tvungen att köparen den på senare år Bara om inte annat för att återuppleva spänningen I att få reda på nytt om Bond Jag menar varje gång jag öppnar den boken När jag var liten så fick jag reda på någonting nytt Och tyvärr är det ju inte så längre Men eh, känslan av att bläddra i den tar mig tillbaka till när jag var liten um, Men den har också Jättemycket bra information Den är ju utgiven av E.ON såklart Så informationen den ger ut Är ju officiell Men det är jäkligt intressant Den är ett form av kompendium till alla Dokumentärer som är på dvd-erna um, I övrigt Some kind of hero Väldigt mycket ny information Jag läste den när de kom för två år sedan Det mesta var nytt och Det är ju intressant när det är så Även om det är rätt mycket stavfel Och det är lite syftningsfel och sånt där Men det får man leva med Den är ju inte heller utgiven av E.ON Så att där är det Lite andra versioner av berättelser Sen får vi inte heller glömma Böckerna om Honor and Majesty's Secret Service och The Living Daylights De heter The Making of Honor and Majesty's Secret Service respektive Living Daylights Två väldigt tjocka och intressanta böcker med vansinnigt mycket spännande information De glömde jag bort faktiskt Väldigt, väldigt bra böcker båda två Ja, författaren Charles Helfenstein han har lagt ner... Många, många, många år på de här två böckerna Han har rest runt hela världen Intervjuat folk som har gjort filmerna Folk som är fascinerade av filmerna Han har gått igenom manusutkast Och redogjort allt från Första idén till ja, den filmen som kom efter Han har liksom gått igenom Allt i grundlig detalj Han har haft fri tillgång till MyBombs arkiv Bara en sån sak Helt, sjukt. Helt sjukt. Hela manusprocessen till On Magic Seated Service är så otroligt intressant Jag minns att jag drog igenom den på en eftermiddag Och bara blev helt förstummad över allt nytt som kom fram Till exempel att Bonds bästa kompis i 64-manuset var en gorilla Jag menar, <laughs> sånt där man inte får reda på annars Och den här, de här två böckerna är inte heller utgivna av E.ON Och det gör att det blir en bättre frihet i vad han faktiskt får berätta Så är ni så när intresserad av de här två filmerna köp de här böckerna. jag tror inte de ges ut längre, så de är förmodligen dyrare än vad de var här om året så passa på och eh, jag tycker ni har nämnt det som bör nämnas, så eh, vi går vidare till eh, nästa fråga som är, vilka är våra favoritscener när Bond interagerar med M Q och Moneypenny oj oj, jag kan väl börja börja där i och med att jag inte sa något på senaste M och Q-scener tycker jag är eh, extremt svåra men jag har en man i Pernicen som jag alltid har älskat. Och som var den första som kom upp i mitt huvud. Och då är det givetvis den i You Only Live Twice. Eh, på, mm. på fartyget. Så, Just det. Eh, den säger jag. Sen blir det däremot svårare. Q. Det känns ju tråkigt men jag... Goldfinger... Känns så jäkla givande där eh, Och jag gillar även den i Thunderball väldigt mycket Men det är väldigt, väldigt svårt M Ja, där ingen aning Jag kanske blir inspirerad av era val Så uh, shoot mm, Jag kan ta vid M, Favorit M-scen Står egentligen mellan två stycken Spectre <här> <här> När Craig spelar ordentligt bra alltså. <här> Nej Nej. Nej. <laughs> nej, nej, nej nej, nej, En skamfläck på en annars Excellent Era ja, Ty fan, ja. vad jag inte illa den Ja, äh, det, det, det är kanske Botten tre, men favorit mm. det, det är den första Mellan Connery och Bernard lead I Doctor No den, den liksom säger allt om relationen Mellan de två Och deras skådespeleri Säger så väldigt mycket om deras karaktär Det var som att um, Burner Lee fick ju rollen Tre dagar innan han skulle spela in det Och ändå vet han vem Sir Miles Messery är Bara den här korta lilla scenen Och Connery spelar jättesubtilt Han verkligen visar och den Och respekten han Bond har för dem Som är så tydliga i burkarna Men som kanske saknas i många filmer Och det är inga kryss och Utan Bond får uppdraget Ingen mer än så han blir lite uppläxad. Man ser sett Bond tar illa vid sig men att han ändå lyssnar och respekterar M. Och den andra jag tänkte nämna är den andra M-scenen i On Your Majesty's Secret Service. När han har kommit tillbaka från skidjakten. Han vill åka tillbaka till Pids Gloria. Och de bara väntar på vad, vad de ska göra med Blowfield och Spectre och Bondes uppgiven. Och här har vi liksom sett hela utvecklingen från det han var i Dr. No till det han är i den här filmen. Och hur deras relation och dynamik har ändrats På ett väldigt naturligt sätt Så de två Är top notch Sen bästa Q-scen Kanske ett, ett Lite oväntat val Men jag är svag för den i Octopus faktiskt. Jag tycker Roger Moore Beter sig så hjärtligt underbart På något konstigt sätt han var känd som en liten pojke Som går runt och stör och, och De två hade ju ett väldigt bra samspel Och eh, Det var ju lite det Relationen mellan Bond och Q Blev känd för att vara Väldigt långt ifrån det det började med Med Conor och Lavellen Men det var det här som folk väntade Och förväntades att se i en Bondfilm film Där snabba Snabba mellan dem Den uppe Q Den spjuraktiga Bond och det är, jag tycker det bara är roligt Även fast man kan tycka Eller man, man ska tycka att det är äckligt det Roger Moore gör egentligen i den här scenen Så kan jag inte göra annat än att skratta Och bästa Bond och Manne Penne-scen Även den från Doctor Who. No. De, de överträffade aldrig original mm. Utan här var det bara underbart Man kan verkligen se att Conor och Maxwell Gillar varandra Men inte på ett kärleksfullt sätt kanske Utan de flirtar med varandra De har den här varma dynamiken helt enkelt och eh, det är så jag vill ha Bond och penny. Ja. Jag har ju eh, också två som det står emellan på, på M-fronten. Dels den i Doctor No. Eh, den, ja, där, där de ser varandra första gången i princip i, i filmserien i alla fall. Eh, och sen den med eh, Bond, M och eh, Smithers är det väl va? På, eh, vad heter det, när de pratar i Goldfinger. mm -hmm. Oh. Och snackar gulden med Overdose of Bonbois oh. Den scenen är fantastisk Och sen en kort Moneypenny-scen Där Bond och Moneypenny Träffar på varandra Sen går ju Bond ut igen i Thunderball När han pratar om att Prime Minister's wife slås his dog Och sen drar han ut Det samspelet gäller. för Conrish så surmulen ut Och orkar inte med <laughs> Och vad agent just då Men Q-scenen är lite svårare. Jag vill ju inte säga Goldfinger för det blir trist. Men. Eh, Om den är bäst så säger man den. Jo, jag vet. Men jag vill säga någon annan. Eh, det är lite svårt det lite svårare? Men eh, jag får väl säga Goldfinger. Ja. Du är bara jag kvar. Um, jo, jag tänkte spontant. Den som du nämnde, Manuel i Secret Service. Det andra mötet där. Det är ju väldigt, väldigt bra. Väldigt speciellt. Sen vill jag lägga in en liten left-winger där. Det är ju när Bond in... frågar ut Tanja på båten. Mm. Och M och gänget sitter och lyssnar mm. i London. Det är ju inte så här ett... Men det är, för, det är inte ens, kanske en superbra scen, men det är en favoritscen i alla fall. För, för att den är väldigt rolig. Det säger mycket om deras relation. Ja, ja, verkligen. Och hur Bernard Lee reagerar gentemot någon eh, som han jobbar med på kontoret. Eh, väldigt roligt. Det eh, så. Väldigt kul. <laughs> Och sen q sen då av re, rena nostalgi skäl så säger jag Identigraph-scenen från For Your Eyes Only. <laughs> alltså, det ante mig att det skulle komma någon ryckad humor så. Något banana? Alltså, det är ju, ja. <laughs> ja. men faktiskt, det är en rätt bra q i övrigt också. Det är Stingin' ja. in the Rain. Det är lite roligt. Ja, det är rent nostalgi skäl Och sen, det är så att, ja, jo, GoldenEye tycker jag faktiskt har en bra q -scen. Eh, den kul för första gången han verkar ha lite kul han med ja. han, ja, ja, han skrattar ju för första gången typ. eh, jag tycker det är lite ny rolig touch ja, ja. money penny vad ska jag göra med dig då mm, jag vet faktiskt inte ja, Dr. No säger du i samma fall ja, men då vill jag avsluta mitt äh, M-svar M, äh, M för nu har jag funderat lite. Um, en av dem som jag började tänka på tidigast det var faktiskt också Dr. No-scenen. Jag såg Dr. No för någon vecka sedan och ja, den är väldigt bra. Sen tänkte jag också på en till som jag är väldigt osäker på om den verkligen räknas. Men om Rickard slänger in From Russia With Love-scenen så tycker jag att jag har god... Uh, tycker jag att jag inte fuskar när jag slänger in den stora mötescenen i Thunderball. Men mm. uh, ja. det är bra. Ja. Mm. Så uh, jag säger doktor och uh, thunderbolt Och sen då, sista frågan på frågestunden som också är från Emil är och den här frågan tycker jag är uh, lite rolig faktiskt. Uh, James Bond brukar ju oftast uh, bli jämförd med sina kollegor såsom Ethan Hunt och Jason Bourne men hur tycker ni vår egen Carl Hamilton av John Yoo står sig mot 0-7? Den stora likheten jag själv tänker på främst är att Båda karaktärernas författare har skrivit dem som superversioner av sig själva. Sen är ju berättelserna om Hamilton betydligt mer politiskt färgade. Har vi någon stor Hamilton-fan Hamilton här bland oss? Nej, jag har sett i och för sig tre gestaltningar av Hamilton tror jag. Stellan, Stormare och Persplandt. Jag kan inte direkt säga att jag är någon fan av dem, Men jag har sett några av dem i alla fall. Eh, och man ser ju att det är lite... Eh, att, att han ändå har blivit inspirerad av, av Bond. Eh, både filmerna och böckerna egentligen. Eh, även om det är mer, mer mörkt ton, mer seriöst. Det finns ju inga one-liners. Det är ju långt ifrån Roger Moore. Liksom. Eh, men jag ser ändå likheterna. Men ja, jag vet inte riktigt hur... Hur Bond står sig mot Karla. Men alltså Bond är ju såklart en större karaktär. Och en karaktär som jag tycker är bättre om. Men jag kan ändå se likheten med vad, vad John Goh av har ja, farit efter helt enkelt. Ja, alltså jag har inte jättestor peil på hamilton det är rent allmänt. Men det jag kanske ska säga är väl att om bonde är väldigt brittiskt i sitt framförande så ska väl Hamilton vara väldigt svensk, liksom svensk klassiska svenska ideal, jobba åt den svenska... Staten. Särskilt, ja. ja men precis, det ska vara väldigt mycket försvara, allt som är svenskt och... Socialist. Ja, precis. Och det ska vara han är lite tystlåten, han är rätt fram och allt det där. Mycket som de från andra länder säger att svenskar är. Det är väl den parallellen jag kan dra till Hamilton egentligen. Annars, ja, jag vet inte. Det är en intressant fråga och det är någonting jag inte tänkt på tidigare. Jag har tänkt på att det ändå finns någon sorts koppling. Men jag, som ni, har inte så bra koll. Jag har, jag har varit väldigt eh, sugen på att läsa några böcker. Bara för att se ja, vad det är egentligen. Eftersom det ändå lite i schanger nuddar vid Bond, även om det är skrivet på ett helt annat sätt. Så att jag ska nog kanske ta tag i det. Ja. Någon dag innan jag har fyllt 65. Eh, se, se hur det är. Filmen, jag har sett några av filmerna väldigt länge sedan. Jag har inte heller så roligt svar på den här frågan tyvärr. Nej, det största intrycket Hamilton har gjort på mig. Det är när jag såg omslaget till mm. en bok. Själv, en titel på en bok helt enkelt. I hennes majestätstjänst. Och då tänkte jag. Det där är ju en Bondfilm tänkte jag. Ja lite väl. Men... Eh... Den känns ju väldigt tagen av, eh, av Flemming då, såklart. Ja, eh, jag, jag har inte heller så mycket ett så så mycket att säga eller ett så roligt svar. Förutom det att det finns så otroligt många likheter och det är ju helt uppenbart att han har tagit mycket från Bond, men paketerat om det och i mångt och mycket gjort eh, Hamilton till mycket av det som Bond är, fast i stort sett tvärtom. De delar väldigt mycket, men de är också... I stort sett varandras Motsatser på många sätt Men de har liksom Vissa ytliga saker som är samma sak Bägge två kommer från äh, Flottan Den marina Och ja, väldigt mycket runt omkring Som, som nuddar dem Trots att de är ja, Kämpar egentligen för extremt helt olika Ideal mm. äh, Och sen bara en sån sak Att det finns en bok som heter I hennes majestätstjänst Ja ja Sen tror jag också att Jag har svårt att tänka mig att John Gio gillar James Bond att börja med Så jag tror att han har skrivit Hamilton Lite medvetet som en antites till Bond Och allt vad Bond står för Att han som liksom har tittat på Bond och kanske tyckt Ja, ah, det, här, det här är inte intressant för mig Så jag vill göra någonting som tilltalar mig Tillsammans med sin bakgrund Och kanske gjort det, jag vet inte Kanske lite mer intellektuellt Eller till ett försök att göra Karaktären mer intellektuell än vad Bond Aspirerade till att vara Möjligt Sen har filmerna tagit en annan väg, Men böckerna tror jag är mycket så i alla fall Ja Det, det tror jag med Jag tror John Jo avskydde verkligen Bond Och vad Bond stod för Och sen till jag: Nej nu jävlar Nu ska mm. jag göra En en, en, en, bo, en svensk Bond med Med Mera Korrekta moral Säger jag utan att Inte riktigt ha Satt mig in i Hamilton Men det jag gissar mig till väldigt mycket nu Som ni kanske märker Jag tror att John Yoo är generellt Väldigt mycket fuck the empire om vi säger så <laughs> <Det är. laughs> Ja verkligen Men jag, hör ju, jag tror att vi måste Göra ett Hamilton avsnitt Någon gång i framtiden När alla andra avsnittsidéer är slut <laughs> Strapa på botten Ja men faktiskt Kolla på filmerna Och, och se lite vad vi kan hitta ja. faktiskt. När ni vet när vi gör ett Hamilton avsnitt Då är det sista avsnittet på den <laughs> Då sitter, vi på, då sitter vi på Bahamas. Nej, då sitter vi i en, en källare i Bandhagen, Binna och Hamilton. <laughs> ja, jo, i och för sig. Nej, men jag tycker definitivt att vi ska göra ett Hamilton-avsnitt någon gång. Det tycker jag låter intressant. Ja, det tycker jag också. Det skulle vara kul faktiskt. Få prata lite om varje skådespelares sista allting och sånt. Du har ändå haft fem stycken. Ja, och alla de beröringspunkter som han faktiskt har med Bond. Mm. Det finns inte så mycket beröringspunkter Med Martin Beck Så vi får, får ta Hamilton nej, nej. Och det är för många filmer i Martin Bäck <laughs> ja. Ja. Oh. Och där var frågestunden slut Frågorna Gud vad många bra frågor Ja verkligen ja, Väldigt mycket roliga frågor ja Superhärligt ja oh. Så det var det avsnittet Vad händer nästa gång? Där får vi se det är hult i dunkelt. Dun, hult i dun, dunkelt. Ja, i dunkelt. <laughs> ja, dunka, dunka. Men eh, det blir fint det. det blir fint det. Så mm. vi tar och tackar Agent 07.nu och From Sweden with Love. Och sen så tackar vi även er som har lyssnat på det här avsnittet- och lyssnat på alla andra avsnitt för den delen. Tack till lyssnarna och extra tack till er som mm. har skickat in frågor- fortsätt jag att göra det så fort ni eh, har någon fråga så är det bara att ni skickar in den har vi ett sammanhang där vi kan ta upp den så gör vi gärna det eller så sparar vi den tills eh, ett sånt här avsnitt så skicka in frågor för all del eh, så får ni ha det så uh, fint så länge så hörs vi igen mm. nästa gång. Tack för alla som har lyssnat och tack till alla frågor och eh, ja, helt enkelt eh, tack vi hörs nästa avsnitt. Origen, Shingeling. Vad fan, jag skulle säga Shingeling. Nej, ah, ja, men jag säger Chavaluba. Hej! Tack, ja, Shingeling. <laughs> Tack och brannat. Hej då!